Szívrín, az állarcos fantom. Stanley dühösen felugrott és csontos ökléve akkor ütötte a serif asztalára, hogy a tintatartó táncolni kezdett. Ha egy héten belül nem keríti kézre azt az átkozott fickót, akkor jelentést teszek Washingtonban, recsekte bőszültet. Elvégre mégis csak hallatlan, hogy békés polgárok életét büntetlenül fenyegessék nap nap után mindenféle állarcos alakok. King a seriff nyugodtan nézett farkas szemet a dühöngővel. Régen ismert estenlít és nagyon utálta, mint mindenki a környéken. Erőszakos gonosz ember volt, kiálló szürke szemével, hajlott órával, és erős fekete bajuszával maga volt a megtestesült kegyetlenség. Előnytelen külsejedacára igen hiú volt, és fekete hajába hullámokat süttetett a borbélyjal, ha időnként bement a városba. Nem a szokásos kaubolyöltözéket öltözéket viselte, hanem egyszínű szürke ruhát és rozsdavörös vörös nyakkendőt. Csizmáján hatalmas sarkantyú csörömpölt. Töltényövet és revolvertáskát sohasem látott még rajta senki, mint a környékbeli férfiakon. Stanley azt tartotta, hogy a pisztoz zsebben kell hordani, vagy esetleg a kabát alatt, ahogy a friszkói genzterektől látta valamikor. Sok mendemonda keringet róla, és a tisztességes emberek messze elkerülték, ha megpillantották csontos pejlovát a mezőkön. Stanley a környék legnagyobb farmjának volt a tulajdonosa, de ő nem elégedett meg a birtokával, és többet akart. Három birtokost már elüldözött a vidékről, és jelenleg épp azon törte a fejét, hogy miként szerezhetné meg az öreg Lee és Miss Evanston farmját. Tekintélyes földterületről van szó. Az öreg Lee azonban nem akart megválni a farmjától, és Miss Evanston is visszautasította Stanley ajánlatát. Persze nem sejthették, hogy félelmetes szomszédjuknak már kész tervei vannak a két birtok megkaparintására. King azonban mindezt tudta, és aggodalommal figyelte a farmer viselkedését. Eljárás nem indíthatott, mert végeredményben soha nem érkezett feljelentést Stanley ellen. A két birtokos, akinek a farmjait pénzért megvásárolta, örökre eltűntek a vidékről, és a harmadik, egy Bradford nevű ember pedig öngyilkos lett. A serif leplezetlen undorral nézte a szélesválú fekete hajú férfit, amint kivörösödött arccal állt az asztala előtt. Miért olyan izgatott? kérdezte hidegen. Talán megint megjelent a pékbubi. Mégpedig a saját házamban? rikácsolta Stanley, és öklével újra csapkodni kezdte az asztalt. Vigye el a mancsát, szólt rá King. Ne felejts el, hogy hivatalos helyiségemben van, és nem a kocsmában. Stanley arcán meglátszott, hogy csak nehezen tud uralkodni magán. Értse meg, hogy ez az átkozott fantom a saját házamban látogatott meg. Ma éjszaka történt, úgy éjfél tájban. Arra ébredtem, hogy a kutyáim dühösen ugatnak. A hol sütött, és éppen az ablakoz mentem, amikor az üveg hirtelen elsötétült. Valaki benyomta az táblákat és a következő pillanatban előttem állt a fantom. Hogy nézett ki? Fekete csukját viselt, és sötét köpönyeget. Nem volt annyi időm, hogy előráncsom a revolveremet, pedig mindenki tudja a környéken, hogy ugyancsak gyorsan kezelem a fegyvert. – Ezt mindenki tudja, bólintott King. Az öreg Bradford is tudta. Stanley ijesztően elsápadt. Mit akar ezzel mondani? – Semmit, mondta a serív Csak úgy eszembe jutott az öreg Bradford. Sokan azt hiszik, hogy öngyilkos lett. A hivatalos vizsgálat legalábbis ezt állapította meg. Persze sokan más véleményen vannak. Így a fiatal Bradford is. – Megjött? Néhányan látták tegnap a városban, lehet, hogy azóta már a farmonban. van. Azt hiszi, hogy ő a pigbubi? kérdezte Stanley rekedten. Honnan tudja? Szóval a fantom megjelent ma éjszaka a házában? kérdezte King vállát vonogatva. Igen, megfenyegetett, hogy megöl, ha nem hagyom itt örökre a vidéket. Aztán éppen olyan hirtelen eltűnt, mint ahogy jött. A padlón az ablak közelében egy kártya hevert. Itt van! King megnézte a kártyát és bólintott. Úgy van, a Pigbubi, a fantom névjegye. Azt hiszem, ez a harmadik, amit eddig önnél hagyott. És az utolsó, mondta Stanley dühösen, keresztül lövöm, ha még egyszer megpillantom. A rendben van, morogta a serif. De akkor végeredményben miért fordult hozzám? Mert önnek kötelessége segíteni rajtam. <gül> Tehát segítségre szorul? Ezt nem mondtam, horkant felsztenni. Minden esetre szeretném, ha eljárna az ügyben. Kint pipára gyújtott, és füstöt látható megelégedéssel fújta maga elé. Beszéljünk nyíltan és őszintén, a pigbubi eddig csak az embereket ijesztegetett a váratlan megjelenésével. – Hogy érti ezt? – vágott közbe szenni dühösen. – A jelenlévők mindig kivételek – mosolygott a serif. De úgy tudom, a pigbubi már egyszer megkereste a Toledót is, sőt, az öreg warren is. Róluk pedig igazán mindenki tudja, hogy nem sorolhatók a tisztességes emberek közé. E, – Igazán nem is értem, hogy miért tart a farmon ilyen fickókat. – Toledó és Warren hűséges emberei. – A farmer ervölösödött. – Derék, fiú, csak a hírük rossz. Én is húsz év óta hiába küzdök a felelőtlen vádaskodások és rágalmak ellen. Ha valaki egy kis pénzt keres ezen a vidéken, akkor rögtön kikiáltják az embernek. Én nem kívánok semmi mást, csak igazságot. Az életem nyitott könyv bárki előtt. King megszokta az e fajta kitöréseket, és nyugodtan pöfékelt. – Tehát, mivel szolgálhatok? Fogassa el azt a fickót, aki pigbubinak nevezi magát! A serif bólintott. Természetesen, csak értesítsen, ha megint felbukkam valahol. A farmer az ajkába harapott, és dühösen az ajtó felé indult. A küszöbnél visszafordult, és fenyegetően mondta. Jó, majd értesintem ön serif, de az sem lehetetlen, hogy elküldöm a pigbubi gyászjelentését. Úgy az eső, mintha dézsából öntötték volna. Hideg északi szél nyargalt végig a prérin, és maga előtt hajtotta a sötét felhőket. A Stanley farm üvegezett verandáján két férfi állt, a ház ura és az öreg varran. A sötétbe meglapuló férfi csak bizonytalanul láthatta a beszélgetőket az üvegen lefolyó esőcseppeken keresztül, de mégis felismerte őket. Stanley markánsarcát nem lehetett összetéveszteni máséval, az öreg varran ábrázatát pedig mély ráncok szántották végig, de szeme fiatalos tűzzel csillogott a bozontos szemöldöke alatt. – Ma éjszaka megcsináljuk ezt a kis tréfát, amit már régóta terveztünk, – mondta Stanley. – Az idő kedvező, az őrök alika a lesznek kint a szabadba. Ha azután a lovak egyszer kiszabadultak az istálóból, <gül> akkor bottan üthetik a nyomukat. Alig hinném, hogy sok visszakerülne közülük. <gül> – He-he-he, na, rossz napja lesz olnap. nevetett az öreg kóboly, és a kalapja után nyúl. Három embert viszek magammal, többre nincs szükségem! A leselkedő eleget hallott. Gyorsan visszahúzódott a bokrok közé, és néhány perc múlva már a szabad mezőn volt. Halkan füttyentett, nyerítés volt a válasz, és a következő pillanatban egy fekete mén bukkant elő a sötétből. A férfi megveregette a lóvizes nyakát, aztán gyerekbe pattadt. Az eső alább hagyott, tépet vihar felhők vonultak délnek, és a holt sárga korongja megjelent az égen. Az Evenstone farmon mindenki az igaza álmát aludta. Sötét fák és bokrok vették körül az istálót, egyetlen fénysugár sem szűrődött ki az épületből, csak a holdfény csillogott a nedves tetőn. Tompa dobogás hallatszott. A banditák rongyokba csavarták a lobak patáit, hogy ne okozzanak zaj. Már jóval az istáló előtt leszálltak a nyerekből, és gyalogosan közelítették meg az épületet. Az ajtó halkan nyikorgott, a kokbolyok benyomultak az istálóba. Várjatok, lámpát gyújtok! suttogta várra. Abrak bőven van az Evenstone farmon, mondta az öreg elégedettem. Azt hiszem, csinos kis tüzet fogunk csinálni. Nem hinném, szólalt meg egy gúnyos hang, és egy fekete alak bontakozott ki a sötétből. Tetőtől talpig fekete köpeny borította, mely sejmesen csillant meg a lámpa fényében. Arcát fekete kendő takarta el, melynek résein át nyugodt és fürkésző szemek figyelték a megriadt banditákat. – Hands up! – vezényelte az ismeretlen. Varran nagy kedvet érzett, hogy a pisztolyához kapjon, de a fenyegető revolver jobb belátásra bírta. – A big bubi! – mormolta dühösen. – Eltaláltad! – nevetett az állarcos. A lámpát tedd a földre, aztán tartsd fel a kezedet, mint a többiek. Egy-kettő. Várran engedelmeskedett, bár a düh folytogatta, és legszívesebben ellenfelére vetette volna magát. Az ismeretlen gyors léptekkel a kabbolyok előtt termett, és pillanatok alatt elszedte fegyvereiket. Nagy gyakorlata volt az ilyesmibe. Gyorsan és könnyedén mozdott. Még arra is maradt ideje, hogy egy kártyát tűzzön az öreg Várn övébe. Így. Nevetett elégedetten. Na, most hátra arc és indulás. A kobbolyok engedelmeskedtek, és feltatott kézzel kivonultak a szabadba. A lovakhoz, bezényelte az állarcos, aztán egy kötérréteget dobott a banditák közé, és Van erre mutatott. Kötözzétek a lóra! Az öreg reszketett a dűktől, de kénytelen-kerletlen tűrte, hogy társai a lóra kötözzék. Az állarcos elégedetten nevetett. Most pedig kortródjatok, Morren velem jön. A kobbolyoknak nem kellett több bíztatás. Fél perc múlva már árkombokron túl voltak. Az állarcos Warrenhez fordult. – Mi pedig együtt megyünk. A seré majd számottatsz arról, hogy kibújtatott fel erre az éjszakai merényletre. – Átatlan tréfáról volt szó, tétakozott az öregkobból. Csak a lovakat akartuk kicsit megijeszteni. – És az istálót felgyújtani, mondta az állarcos hidegem. Kötelet érdemelnél, és ha ezt még elkerüled, akkor gondolja arra, hogy ami késik, az nem múlik. A két lovas megindult. Alig lovagoltak azonban tíz-tizenöt percig, amikor az állarcos lódobogást hallott. Hátra nézett, Legalább húsz lovas nyargalt feléjük a prédin. megeresztett kantárszállal. Szteli óvatosabb, mint gondoltam, mormogta az állarcos, aki azonnal átlátta a helyzetet. Megragadta Varrán lovának gyplőjét, és megsarkantyúzta a saját lovát. Szélsebesen vágtattak keresztül a mezőn a távoli falu felé. A gazdát tehát lesben át az embereivel, gúnyolódott az állarcos, miközben hátra tekintett. Néhány lövésdőrön, de a golyok nem tettek kárt senkiben. Az állarcos azonban tisztában volt azzal, hogy nem juthat el a faluba, ha varrán lovát vezetnie kell. Hirtelen határozott. Elengedte a kantárszárat, és korbácsával hatalmasat húzott a csontos pejlófarára, aztán kétszer elsütötte a pisztolyát. A Warren Lova felágaskodott, és gazdája csak azért nem esett lanyerekből, mert a kötelek tartották. Az állacos így is időt nyert. A bandita a közeli erdő felé íramodott, míg az állatos a falu felé vette az irányt. Jól számított, az üldözők az öreg kavbon nyomába Váránt azonban csak hajnalban érték utól, valahol az erdő közepén. Az ágak és gajak úgy összeverték, hogy alig volt emberi játrázata. Az övében egy kártyát találtak. A pitbubi volt. Az öreg lít mindenki békés derékembernek ismerte. Az is volt, de valamikor egy meggondolatlan cselekedet miatt a börtönbe került és két évet ült. Ezt senki sem tudta róla, Stanley kivételével. Ő is csak véletlenül hallotta az öreg farmer féltve őrzött titkát, egy volt fegyenctől, akit felfogadott az emberei közé. Stanley nagyon kedvelte a robott múltú embereket, és ezzel az ex is különösen szívélyesen és hosszasan tárgyalt. Másnap alkonyattájt átlovagolt Lee farmjára. Az öreg házaspár nem volt túlságosan elragadtatva, amikor kiderült, hogy a kéretlen vendég vacsorára is ott akar maradni. Stanley élvezte a helyzetet, szinte sugárzott az örömtől. Az ember nem is képzeli, hogy mennyi minden történik egy olyan nagy farmon, mint az enyém, mondtam, amikor leültek a vacsorához. Ma például felfogadtam egy fickót, aki but buta szingszinkbe. Én nem vagyok kicsinyes és nem török pálcát régi bűnök felett, mint mások tennék. Egyébként az, az, az az ember, akit említettem, úsz évvel ezelőtt ült, és ma is pontosan emlékszik fogoly társaira. Az öreg Li mereven a tányérjára nézett, és nem válaszolt. Kitűnő a csirke, mondta Stanley vidáman. <hihába> Hiába, nincs szebb, mint a farusi élet. Komolyan szóval sajnálom, hogy a városba akarnak letelepedni. telepedni. Egy kedves szomszéddal megint kevesebb lesz. Lee ijesztően elsápat, míg a felesége csodálkozva fordult Terlihez. Nem értem, mire céloz. Mi nem akarunk elmenni innen. Hát pedig mindenki beszéli a környéken, hogy eladják a farmot, mondta a vendég. Vagy tévedtem volna? Nem tévedett, válaszolta Lee, rekedtem. Csak ugyan ez a szándékom. Nekem soha se beszéltél erről, mondta az asszony riadtam. Lee felállt, és kissé megtántorodott. Majd beszélünk még a dologról, most azonban szeretném, ha egyedül hagyná Stanley úrral. Üzleti dolgokat akarok megtárgyalni vele. Az asszony eltávozott, és a két férfi egyezül maradt a szobába. Lee leírhatatlan pillantást vetett a vendégére. – Gazember! – mondta felindultságtól remegő hangom. – Halljam a feltételeit! Milyen árat akar fizetni a farmért? – Tegnap még harminc ezer dollárt kínáltam volna a birtokáért, de ma már nem kínálhatok többet tízezernél. – Válaszolta Stanley. – Átkozott! – nyögte az öregember, és a székre. – Ne vegye annyira a szívére az ügyet! – nevete Stanley. – Elvégre tízezer dollári szép pénz. Igazán nem mondhatja, hogy ingyen akarom megkapni a farmot. A szerződést elhoztam magammal. Lee meredtem bámult a papírlapra, amit vendége kitehített az asztalra. Nem tehetem, mondta kínlódva, ezt a szerződést nem írhatom alá. Ahogy gondolja, figyelmeztetem azonban, hogy a felesége holnap tudni fog mindent. Lee sápadtan emelkedett fel a helyéről. Még ma meg fogja tudni az igazat. Magam fogom megmondani neki. Stanley nem számította erre a fordulatra, és előszedte minden rábeszélő képességet. Miért kellene ilyen nagy lármát csapni? Ne felejtse, hogy szomszédok is vannak a világon. Igen, sajnálatos volna, ha ők is megtudnák azt a régi históriát a börtönről. Hát, nincs magának szíve? kérdezte a házigazda felindultak. Fogadja el a tízezret, mondta Stanley. A legokosabb, amit a jelenlegi helyzetében tehet. Szavamat adom, hogy senki sem fog semmit megtudni, ha okosan viselkedik. Írja alá a Nem! Akkor nem állok jót semmiért, mondta Stanley fenyegető hangon és a papírlap után nyúlt. Várjon, aláírom, lihegte a megkínzott ember. Kár volna, hangzott az ablak felül egy gúnyos hang. Stanley elfojtott szitkokkal fordult hátra. A régi függönyök között ott állt a jól ismert fantom. Tévedésről szó sem lehetett, mert tisztán lehetett látni a fekete sejem köpönyeget és az állarcot. A félelmetes idegen kezébe revolver csillogott, és csöve farkas szemet nézett a zsarolóval. Tartsa fel a kezét, Stanley! A megszólított fogcsikorgatva engedelmeskedett, pedig a zsebében ott lapult a hat lövetű pisztoly, csak éppen nem vehette elő. – Tízezer dollárért akarja megkaparintani a Lee farmot? – kérdezte az állarcos gúnyosan. – Nos, ebből az üzletből nem lesz semmi. Én garantálom Stanley, hogy nem fog fecsegni. Már csak azért sem, mert az az ember, akire hivatkozik, már nincs a farmján. – Nem tudom, kiről beszél – mondta Stanley dühösen. – Az ex-fegyencről, akit szerződtetett – válaszolta az állarcos nyugodtan. Ma délután beszélgettem velem, és miután még néhány elintézetlen ügye van a hatóságokkal, jobbnak látta, ha örökre elhagyja a vidéket. Lee fellélegzett, míg Stanley remegett a dühdől. – Egyszer letépem az állarcát, erre esküszöm. Az ismeretlen furcsa természetellenes hangon nevetett. <gül> – Szeretné látni az arcomat, Stanley? <gül> De kívánja. A halála pillanatába fogja csak meglátni. És ne nyúkáljon a zsebéhez, mert gólyót repitek a koponyájába. Stanley magasra emelte a kezét, de arcát eltorzította a dű. Eljön a nap, amikor mi ketten leszámolunk egymással. Magam is remélem, mondta az ismeretlen könnyedén. Nem érzi, hogy napról napra szűkebb lesz a hudok a nyakán. Az ön helyébe örökre eltűnnék-e vidékről. Ez csak bízza rám, acsarkodott a farmer. Ha, ahogy gondolja, mondta az állacos, és elvette az asztalról a szerződést. Ezt a kis papírt elviszem magammal. Ha Netán eszébe jutna újra megszorítani Lee urat, akkor ezt a papírt megfelelő magyarázattal együtt elküldöm a serifnek. Kicsoda maga? kérdezte Stanley rekedten. Miért keresztezi minden áron a terveimet? Ezt idejébe közölni fogom. Válaszolta az állarcos, és lassan az ablak felé hátrált. A viszont látásra, mondta, és átvetette magát a párkányon. Stanley keze villámgyorsan eltűnt a kabát és a szöveten keresztül kétszer tüzelt. Üveg és hallatszott, a farmer az ablakhoz rohant, és kinézett. Egy pillanatra még látta a sötét alakot eltűnni a sűrű bokrok között. Kiugrott az ablakon, és a menekülő árnyék után vetette magát. Hallotta a galjak suhogását és a levelek zörgését, de azután csend lett. Megállt és feszültem figyelt. Nem hallott semmit. – Jöjjön elő! – kiáltotta rekedten. – Most is látom, és azonnal golyót küldök a koponyájába, ha nem engedelmeskedik. Nem kapott választ. Makacsul vár tovább, de a bokrok nem mozdultak. Elhatározta, hogy mindenáron megoldja a pikbobi rejtéjét, még ha reggelikkel kell is a bokrok közt lapulnia. De hiába volt minden, többször már nem sikerült megpillantani a gyűlölt ellenfelet. Két óra is elmúlt, amikor végre elszánta magát a távozásra. Kifelé hátrált a bokrok közül, megint hallotta az örgést, de ezúttal a háta mögött. Megfordult, de nem látott senkit. Végre hajnal felé elhagyta a Lee Farm területét. Amikor a lovához ért és a pisztolyát a zsebébe akarta tenni, egy kemény kartonlapba ütközött az ujja. Kihúzta, és látta, hogy egy közönséges játékkártya. – Aha, big bubi! – mondta felindultam. Másnap délelőtt Stanley összegyűjtötte az embereit a farmudvarán, és rövid szónoklatot intézett hozzájuk. Éling színekkel ecsetelte a veszedelmet, melyet a csukjás fantom jelent számukra. – Azonnal lőjetek, ha bárhol megpillantjátok! – adta ki az utasítást a kavbolyoknak. Kicsit megnyugodva tért vissza az épületbe egyik legbizalmasabb emberével, a spanyol származású Toledóval. A hangzatos nevű férfi lelki már több kegyetlen gyilkosság terhelte. Gondosan lesimított fekete haja és borotvált arca aránylag uri külsőt kölcsönzött neki kínos eleganciával öltözött, éppen úgy, mint a gazdája. Kisék reolós arcinét rendkívül kedvelték a nők, sovány termetére jól illett a bőrből készült ruha. A szokásos kalap helyett azonban mexikói szombrérót viselt. Két elefántsontnyelő pisztoly kandikált ki az övéből. Igazi fegyvere azonban a kés volt. Senki sem értett jobban a késdobáláshoz a környéke. A kés nem csinál zajt, mondta gyakran olyan mosolyjal, hogy még a barátai is megborzontak tőle. – Tennünk kell valamit, mondta a házura, miután letelepettek a hosszú kecskelábó asztalhoz, és megtöltötték a poharaikat viszkivel. – Amíg ez az állarcos fickó él, nem lehetünk egyetlen pillanatig sem biztonságba. – Csak tudnám, ki rejtőzködik az állarc mögött, mormogta Toledo, és szemébe kegyetlen fény villant meg. Az állacos nagy éppen az az ereje, hogy nem ismerjük kilétét, jegyezte meg Stanley. King, ugyan tette célzást, amin azóta is töröm a fejem. Ismered a fiatal Bradfordot? Nem, válaszolta a spanyol. Jó volna megismerkedni vele, nem gondolod? Toledo arca egy ádnyalattal sápadtab lett. Már megint az az átközött Bradford név. Az öreggel is éppen elég bajunk volt. De a te pontosan a halántékán találta, nevette Stanley. Nem csoda, a hatóság is öngyilkosságot állapított meg. Ügyes volt, aki lőtt pisztolyt a halott kezébe helyezni. Hallgass, mondta Toladjus a düttől. A te parancsodra lőttem a fordott. És azt hiszem, most lőtt agyon a fiát is, vágott közbe Stanley ördögi mosolyjal. Értsd meg! Nem lesz addig egyetlen nyugodt percünk sem, amíg az a fickó él. Komolyan azt hiszed, hogy ő az állarcos? Nem lehetetlen. És mi volna, ha elfognánk a fickót? Sztellé ferde húzta a száját. Fész a gyilkosságtól? Toledó gyors mozdulattal a késéhez kapott. Az ilyen sértést tőled se el. Ezt jegyez meg magadnak. Stanley is érezte, hogy túllőtt a célon, és most már minden igyekezetével azon volt, hogy lecsillapítsa cinkosát. Nem kell mindjárt felfortjálni. Lehet, hogy igazad van, és jobb, ha elfogjuk a fiatal Bradfordot. Ha valóban ő a Bobby, akkor kiszedhetjük belőle a titkát, annyi bizonyos. Megölni ráérünk azután is, mondta Toledo. A két férfi rövid tanácskozás után megegyezett, és Stanley a kalapja után nyúlt. Akkor tehát ma este. Vigyél magadda a négy-öt embert. Toledo bólintott. Majd kiválogatom az embereket. Délután találkozunk. Nem, válaszolta a farmer. Átmegyek látogatóba az Ivinston farmra. Mit keresel ott? Megkérem Miss Ivinston kezét. Válaszolta a farmer széles mosolya. A férfi, aki a fél szobában ült, figyelmesen hallgatta a Stanley farm egyik emberének beszámolóját. – Tehát Stanley az Ivinston farmra készül? – kérdezte. – Igen, uram, estére pedig Toledóval terveznek valamit, sajnos nem sikerült, megtudom, hogy hova mennek. – Így is köszönöm az értesítést – mondta az asztalnál ülő férfi, és egy kötek pénzt nyújtott át a kavbolynak. Amikor látogatója eltávozott, kinyitott egy kis fali és kivett belőle egy fekete köpönyeget és egy állarcot. A köpenyt olyan kicsire összehajtotta, hogy elfért a zsebébe. Gondosan megvizsgálta pisztolyait, aztán kiment az udvarra, ahol fekete paripája már fernyergelve várta. Megveregette kesztyűs a pompás állatnyakát, és a nyerekbe pattak. Fél perc múlva már csak porfelhő jelezte, hogy a lovas elvágtatott az Ivinston farm irányába. Miss Ivinston a dombra épített farm széles teraszán ült, és a vidéket nézte. Megszokott kép volt, amit látott, mégsem tudott betelni vele. Szerette a sötét fenyveseket, és mögöttük a rozsdavörös hegycsúcsokat. A másik oldalon a préri terült el, mint egy óriási zöld lepedő. A fiatal lány álmodozva nézte a végtelen mezőt és a szaggatott bárány felhőket, amint lassan vonulnak déle az alkonyi Gondolataiból az öreg néger szolgacsoszogása riasztotta fel. – Mit akarsz, Ben? – kérdezte. – Csak a vacsora miatt akartam érdeklődni? – válaszolta az öreg. – A teraszon tálaljak? A lány mosolygott. – Hol van még a vacsora ideje? Majd hét óra után intézkedem. – Ma egyébként vendégünk lesz. A néger széles mosolyra húzta a száját. – Mr. King, jönni megint? – Eltaláltad, mondta a lány nevetve. Ben elégedetten távozott. Rajongásig szerette úrnőjét, és csak egy férfit tartott érdemesnek arra, hogy Miss Evenstone kezét elnyerje, és ez az ember a sheriff volt. Alig távozott el a néger, a kutyák dühös ugatása vendégérkezését jelezte. Néhány másodperc múlva már hallani lehetett a közelgő lódobogást. Stanley érkezett meg, és közvetlenül a teraszra vezető lépcső előtt ugrott le lováról. Mosolyogva jött fel a lépcsőn, és túlzott udvariassággal lengette meg széles karimájuk alapját. – Csak így egyedül, kedves mélyből! – Már egyszer kértem, hogy ne szólítson a Ó, oh, bocsánat! – mormogta a jövevény. – Erről mindig megfeledkezem. Leplezetten csodálattal nézte a karcsú szőkelány. Mabel úgy érezte, hogy a férfi mohó pillantása levetkőzteti, és még jobban elpirult. Minek köszönhetem a váratlan látogatását? Fontos ügybe jöttem, válaszolta Stanley, és már is letelepedett az asztalhoz. Nehéz időket élünk. Hallottam, a múltkor is bizonyos nézeteltérések voltak a legelők ügyében. Az ön emberei elhajtották a lovaimat a legelőről. Vágott közben mélyből. Ne ezt akarja mondani? Nagyon sajnálom az esetet, mondta Stanley élénken. Az embereim közt van néhány kötekedő természetű fickó. Én is alig bírok velük. De biztosíthatom Önt, Miss Evenstone, hogy a jövőben nem fog ilyesmi előfordulni. Őszintén szólva, én egy komoly ajánlattal jöttem. Megint a farmot akarja megvásárolni? Mert ebben az esetben hiába jött. Stanley tiltakozva emelte fel a kezét. Isten, mencsem, Nem erről van szó. Tudom, hogy eddig ellenszenves voltam magának, de azt hiszem, ha jobban megismerne, megváltozna a véleménye rólam. Megállapodott komoly férfi vagyok, és a tenyeremen hordanám azt a nőt, aki feleségül jönne hozzám. Én arra gondoltam... Ne folytassa! Vágott közbe a lány hidegen. Már egyszer megtisztelt a házassági ajánlattal. Akkor megmondtam a válaszomat. A véleményem azóta sem változott. Nem óhajtok önhöz feleségül menni. Én csak arra akarom kérni, hogy gondolja meg a dolgot. Már régen meggondoltam. Kérem, ne beszéljünk erről. Stanley arca kivörösödött. Pedig eljöhet az az idő, amikor még megbánja a szavait. Nem könnyű manapság egy fiatal lánynak egyedül vezetni egy birtogot. Ezt a kérdést nyugodtan rám bízhatja, mondta Mabel kisé türelmetlenül. Ezen kívül van még valami jó haja? Mást szeret? kérdezte pimaszul. Miss Evinston már alig tudott uralkodni magán. Ez nem tartozik önre. Önt nem szeretem. Elégedjék meg ezzel. Én pedig nem nyugszom addig, amíg nem jön hozzám feleségül, mondta a férfi vibráló hangom. Értse meg, hogy szeretem. Hallgasson meg, amíg szépen beszélek. Fenyegetni mer? kérdezte a lány felé indultam. Arra kérem, hogy távozzék, mert különben kintelen lennék szólni a cselédeimnek. Ezt nem fogja megtenni, mondta a férfi gyorsan. Elfelejti, hogy a fivérét még mindig keresi a hatóság. Méből elsápadt. Mit tud a fivéremről? Minden. Ha nem viselkedik egy kicsit megértőbben velem szemben, akkor esetleg értesíteni fogom a serifet, hogy hol találja meg Harryt. Gyalázatos, kiáltotta a lány, maga nagyon jól tudja, hogy Harry ártatlan az egész ügyben, akarata ellenére került az egész lövöldözésbe. A hatóság más véleményem van, mondta a férfi. Annyi bizonyos, hogy néhány évi börtön vár rá, ha elcsípik. Megint zsarolni akar, Stanley? Csendült meg a nyitott ajtóban egy jól ismert gúnyos hang. A farmer dühösen fordult hátra, és keze villám gyorsan a pisztolya után nyúlt. Lövés dörrett, és Stanley karja lehanyatlott, kezéből patakzott a vér. Még nem ismer eléggé, gúnyolódott a fantom. A legközelebbi gólyomat nem a kezébe küldöm, erre szavamat adom. Stanley félelemmel vegyes düvel bámult kéretlen üldözőjére. – Meddig fogsz még az utamban állni? – kérdezte rekedtem. Amíg egyikünk el nem pusztul. – válaszolta az állarcos. – És most indulás. Herit pedig ne keresse, mert biztonságban van. Ha eljön az ideje, akkor önként fog a bíróság elé állni. Stanley legszívesebben az állarcosra vetette volna magát, de vérzőkeze és a feléje irányuló revolvercső elvették a kedvét a támadástól. Ki vagy te, hogy mindent tudsz? kérdezte gyűlölködve. Elég a fecsegésből, szólt rá keményen az állacos. Indulás! Stanley fogcsikorgatva botorkátla a lépcsőn és felkapaszkodott lovára. Az állacos is lement a lépcsőn és füttyentett. A bokrok között megjelent egy nagy fekete ló és hangos nyerítéssel üdvözölte gazdáját. Az állacos nyelekbe pattant és korbácsával erősen ráhúzott Stanley lovára. A csontos pejló úgy nekiiramodott, hogy a farmer alig tudta magát a nyeregbe tartani. Az állarcos fekete paripája azonban könnyedén győzte az iramot, és egyetlen lépéssel sem maradt el. Az úton egy lovas tűnt fel. Az állarcos hirtelen lekanyarodott az útról. A hatalmas fekete mén könnyedén átugrott az útmenti járkot, és gazdájával együtt eltűnt a bokrok között. A lovás szemlátomást közeledett. Stanley megrántotta a gyeplőt, hogy idejébe lefékezhesse a lovát. Már messziről megismerte a közeledőt. – Halló, King! – kiáltotta. – Siessen! A pigbubi itt van a közelbe. Most elfoghatja! A serif azonban nem sietett. – Bizonyosan tréfál. – Hiszen a szagát szemével láthatta. – Fakad ki a farmer mérgesen. – Mellettem lovagolt, és alig néhány perccel ezelőtt eltűnt a bozódba. Én senkit sem láttam. – Attól tartok, hogy ön kisértetet látott. – Kísértetek, nem mutatkoznak fényes nappal, dühöngő Stanley. – Követelem, hogy kutassa át a környéket. – Jó, majd körülnézek, de kötve hiszem, hogy találnék bárkit is. Stanley felemelte a vérző kezét. – Ide nézzem, ez is az ő műve. Ehhez mit szól? – A rossz helyre ment a golyó, válaszolta a serif. – Hogy érti ezt? Én inkább az ön fejére céloztam volna, mondta King. És ha nem tudná, hogy miért, hát azt is megmondom. Az öreg Lee ma délben agyonlődte magát. Azóta nem volt nyugta, mióta ön nála járt. Stanley elsápott. Én igazán nem tehetek erről. Én... Ön egy hétpróbás gazember, mondta King csendesen. Meg akarta zsarolni az öreg farmert. Erre nincs semmiféle bizonyítéka. King megvető pillantással mérte végig stanley -t. Ez igaz, ha bizonyítékaim volnának, akkor ő most a börtönben ülne. Megsalkantyúzta a lovát, és köszönés nélkül faképnél hagyta stanley -t. Miss Eviston még mindig magánkívül volt, amikor King megérkezett a farmra. Szaggatottan és az átért izgalmaktól elcsukló hangon újságolta. – Láttam a hírhet fantomot. – Én is. – Stanley mellett nyargalt, és csak akkor kanyarodott le az útról, amikor engem megpillantott. – Végeredményben nagyon rendesen viselkedett – mondta a lány. – Stanley megérdemelte azt, amit kapott. – Ugyanez a véleményem nekem is – jegyezte meg a serif. A néger szolga megterítette az asztalt és borthozott. King éppen megtöltötte a poharát, amikor lódobogás hallatszott, és egy átízzat kavboly érkezett a farmra. Gyorsan leugrott lováról és felsietett a lépcsőn. – Ezt sürgős levelet hoztak, serif! – újságolta. – Azonnal elindultam, de nem tudtam őnt érni. King feltépte a borítékot, és septébe átfutotta a sorokat. Halvány arca kipirosodott. – Bocsásson meg, Méből, de azonnal indulnom kell. A lány nem titkolta a csalódását. Azt hittem, velem vacsorázik. Valóban ez volt a szándékom, de erre a levélre nem számítottam. Olyan fontos ügy. King bólintott. Egy ember életéről van szó. mélyből felemelkedett a helyéről. Akkor én magam mondom, hogy menjen. pedig azonnal. Kívánom, hogy szerencsével járjon. Köszönöm mondta King egyszerűen, megcsókolta a lány kezét, és lesietett a lépcsőn. A következő pillanatban már a nyerekben ült, meglengedte búcsúzó út széles kalapját, és megsarkant a lovát. por felszálló porfelhőt hamarosan eltakarta a sötétség. Mire King leért a dombról, a préré már teljesen besötétedett, és az égbolton megjelentek a hidegfényű csillagok. Nagy út állott a seri felőtt. Tudta, hogy minden attól függ, hogy ideje korán eléri a kitűzött célját. Szokása ellenére többször megsarkant a lovát, pedig a pompás állatnak igazán nem kellett a bíztatás. Versenyt szágódott a széllel. Toledo gondosan készült az esti kalandra. A tükör előtt töltözködött. Levette kabátját, mellényét és egy fúcsanadrág tartót vett fel, melyen vászonzacskó függött a balkarja alatt. Az zacskóba egy hat lövetű kolt pisztoly került. Toledó néhányszor megpróbálta, hogy könnyedén hozzáférhette a pisztolyhoz, és miután az eredménnyel meg volt elégedve, ismét felvette a kabátját. Mélyen a szemébe húzott kalappal ment ki az udvarra, ahol már várták a kijelölt emberek. – Gyerekbe, féljük! – mondta. – Indulunk! A kis csapat kilovagolt a farm kapuján. A fák hosszan megnyúlt árnyékai a közeledő estét jelezték. A távoli csúcsokon még az alkony elhamvadó tüzelobbant, de a végtelen prédi felett már sötétedett az ég. Az első csillagok feltűntek, amikor a lovasok megérkeztek a Bradford farm viharvert kerítéséhez. A rózsdás ajtón meglátszott, hogy az öreg farmer halála óta nem sokan nyitogatták. A cserétség szétszélett, és az a hír járta, hogy a fiatal Bradford új embereket akar hozni a birtokra. A rozsdáskapu kellemetlen csikorgással nyílott ki. A férfiak behatoltak a csöndes, elhagyott kertbe. Sötét bokrok és fák szegélyezték az utat, mely az alacsony épülethez vezetett. – Megnézzük, hogy itthon van -e a fickó! – mondta Toledo. Az egyik ember a lovakat a bokrok közé vezette. Alig tűntek el a lovak a sűrűbe, amikor közeledő lódobogás verte fel az éjszaka csendjét. – Talán Bradford jön. Suttogta a spanyol. Gyorsan a bokrok mögé. Épp annyi idejük volt, hogy elrejtőzzenek, amikor egy magányos lóvas állt meg a kerítés előtt. Könnyedén leugrott a nyerekből, és belépett a kertbe. A nyitott ajtó alig, ha nem felkeltette gyanúját, mert villámgyors mozdulattal előkapta a pisztolyát. De ugyanekkor egy hideg tárgyat érzett a tarkóján, és egy kellemetlen hang szólalt meg a háta mögött. Tartsa fel a kezét, mert meghúzom a ravaszt. Bradford engedelmeskedett, és a következő pillanatban valaki kitépte kezéből a pisztolyt. – Kötözzétek meg! – hangzott a sötétből. Négyen ragadták meg a fiatalembert és erősen megkötözték. Csak a lábait hagyták szabadon. A spanyol nem remélt ilyen gyors sikert, és megelégedetten nézte, hogy emberei feltuszkolják a nyerekbe a megkötözött fiatal embert. A banditák is lóra kaptak. – Indulás! – adta ki toladó a parancsot. A kis csapat a fogója együtt gyors vágtában indult neki a sötét prérinek. King egy negyed órával később érkezett a Bradford farmra. Értett a nyomokhoz, és hamarosan megállapította, hogy lovasok voltak itt, azután déli irányba eltávoztak. Nem is vesződött az épület átkutatásával, annyira bizonyos volt abból, hogy Bradfordot elhurcolták. Megsarkantjúzta lovát, és ezúttal a Stanley farm felé vette az irányt. Toledo és emberei a Stanley far pincéjébe zárták fogjukat. Bradford nem volt féling természetű, de megborzongott, amikor a keskeny sötét lépcsőt meglátta maga előtt. Úgy érezte, hogy ezen az úton nincs többé visszatérés. 48 lépcsőfokot számolt meg. Alacsony vasajtóhoz értek. Toledo egy kulcsot húzott kérzsebéből, és az zárba illesztette. Az ajtó feltárult. Bradford egy bolthajtásos helyiséget látott maga előtt, a falakat és a mennyezetet helyenként fehér salétrom borította. <gül> Remélem nem fog unatkozni, nevetett durván a spanyol, és belögte fogját. Bradford elterült a földön, de nem ütötte meg magát. A pincében szalma volt. A vasajtó csattanásra jelezte, hogy a fogolynak minden kapcsolata megszűnt a külvilággal. Bradford néhány percig csüggetten kuporgott a szalmán, de azután a régi energiája feltámadt és szabadulni igyekezett a testére húrkolt kötelektől. Nem volt könnyű feladat. Szakadt róla a víz, míg nagykinnal az egyik kezét kiszabadította. Most már gyorsabban ment minden, és negyed óra múlva szabad volt. Persze mindez nem változtatott sokat a helyzetén, mert végeredményben a pincéből nem tudott kijutni. A vasajtó elzárta az utat, mely a szabadsághoz vezetett. Abban reménykedett, hogy a lovát nem fogják megvizsgálni, mert ebben az esetben alig ha számított kíméletre. A nyeregre erősített kis bárki megtalálhatta azokat a ruhadarabokat, amelyek a hírhet pigbobi megjelenését oly félelmesítették. Holnap reggelig biztonságban vagyok, morfondírozott magában a fogor. Addig pedig sok minden történhet. A következő pillanatban azonban már nem volt ilyen optimista. Arra gondolt, hogy ebben a mély pincébe aligha fogják keresni a barátai. Helyesebben a barátja, mert csak egyetlen egy ember volt, akire komolyan számíthatott. Csüggetten ült a sötétben és a leglehetetlenebb szökési tervekkel kínoszta az agyát. Hirtelen felfigyelt, nezt hallott az ajtó felől. Nem akart hinni a fülének, valaki motozott az ajtón. Feszülten figyelt. A zaj megismétlődött. A léghuzam elárulta, hogy az ajtót kinyitották. Ki az? kérdezte a fogoly halka. A pigbubi – bubi hallatszott a válasz a sötétből. A lépcsőn léptek, koppantak. Három-négy ember jött lefelé a pincébe. Gyorsan húzza magára a köteleket suttogta a hang. Én bezárom addig az ajtót, nem akarom, hogy idő előtt felfedezzék jelenlétemet. Alig két-három perc múlva újra feltárulta a pince vasajtaja, és egy lámpa fények húzott végig a kőkockákon, egészen a szalmáig, ahol Bradford feküdt. A fiatalember olyan ügyesen húzta magára a köteleket, hogy legfeljebb tüzetes vizsgálat után lehetett volna a csalást megállapítani. Erre azonban nem kerülhetett sor, ez Bradford nagyon is jól tudta. A fény most közeledett a fiatalember felé, és a fényforrás mögül megszól a Stanley gónos hangja. – Na, mégiscsak elcsíptük, fickó. – Ne is tagad, te vagy a hírhedt Bobi. A csukkiádot és a köpönnyegedet megtaláltuk. Eddig mindig kisiklottál a kezeink közül, de most végre elérkezett a leszámolás órája. – Talán engem is meg akarsz gyilkolni, mint az apámat? – Hogy mersz velem így beszélni? – sziszegte a farm ura, és lámpájával a fiatalember arcába világított. Eléggé megbámulta az arcomat? kérdezte Bradford hidegen. Stanley gyűlölködve nézte a szőke fiatalembert. Nem sokára kegyelemét fogsz könyörögni. Állítsátok talpra, fiúk! Stanley letette a lámpát, hogy esetleg ő is segítsen a kabolyoknak, de mielőtt az emberei a fogolyhoz nyúlhattak volna, a szalmából egy félelmetes alak bontakozott ki. Fekete csukját és hosszú fekete köppent viselt, mindkét kezében revolver tartott. – Ehhez mit szól, Mr. Stanley? – gúnyolódott a fantom, s gyorsan felegyenesedett. – Fel a kézzel emberek, mert lövök. – Ön is tartsa fel a kezét, Stanley. Nem volt elég még a mai lecke. Bradford megrázta magát, és a kötelek lehullottak róla. Az állarcos az egyik csillogó revolvert odadotta a fiatalembernek, aki ügyesen elkapta a fegyvert, és a csövét már is a kóbolyokra irányította. – Hát így már nyugodtan beszélhetünk, nevetett a csukjás férfi, miközben a farmerhez lépett, és gyors mozdulattal kivette zsebéből a pincekulcsot. Remélem, nem lesz baj, ha reggelig itt maradnak. A lámpát természetesen elvisztük. Jöjjön, Bradford! A fantom felragadta a lámpát, és az ajtó felé hátrált. – Ki vagy? – kérdezte Szelni szinte eszerős dűvel. ezt a kérdést már többször intézte hozzám, nevetett az állarcos. Ne kívánja látni az arcomat. Végzetes lesz önre az a pillanat, amikor majd egyszer állarc nélkül mutatkozom. A fény hirtelen eltűnt is, Stanley hallotta, amint az ajtót bezárják. Rekett ordítással vetette magát előre és megdöngette az ajtót. Kintről gúnyos nevetés hallatszott. A farmer tisztán hallotta a távolodó lépteket. Újra és újra neki esett az ajtónak, és dühösen dörömbölt rajta. Már reggel volt, amikor valaki meghallotta a Stanley és társai dörömbölését, és kiengedték őket a pincéből. A házura sápat volt a düftő. Azonnal tanácskozásra hívta össze bizalmas embereit. Két sürgős tehendőnk van, mondta többek közt. Egyrészt Miss evenstone kellene elfogni, másrészt Bradfordot szeretném végleg elintézni. A tervem a következő. Stanley egészen lehalkította a hangját, mintha attól tartana, hogy kihallgatják a beszélgetésüket. Toledo és az öreg Várán buzgón helyeseltek a gazdájuknak. E, – El szerint a lányt kell előbb elintézni? – kérdezte a spanyol. – Úgy van, bólintott Stanley. – Még ma este, de előbb itt a farmon is van egy elintézni való ügyünk. Nem kétséges, hogy áruló van közöttünk. Várán és Toledo csak nem egyszerre kaptak a pisztolyaikhoz. – Áruló? – kérdezték. – Úgy van. Azt hiszem, már ismerem is az illetőt. Két ízben lovagolt ki olyan időben, amikor feltehető, hogy híreket vitt a megbízójának. A második pince kulcshoz is leginkább ő férhetett hozzá, mert az épületben alszik. – Bill Gordon gondolja? – döbbent meg várem. Úgy van – válaszolta a farmer. – Ma reggel megint kilovagolt, de meghagytam, hogy azonnal jöjjön hozzám, ha visszaért a farmra. De ha nem tévedek, már jön is. Csak ugyan sarkantyú pengés hallatszott a folyosóról. Az ajtó kinyílt, és Gordon jelent meg a küszöbön. Bizalmatlanul méregette a három komor férfit, és a világért sem jött volna közelebb. – Mit kíván, uram? – Előbb csukd be az ajtót, szólt rá a farmer keményen. A fiatal kavboly azonban bizalmatlan volt. Hirtelen kiugrott a folyosóra, bevágta az ajtót, és a kulcsot megfordította a zárba. – Utána, emberek! – üvöltött tesztelni. Percek alatt fellármázták az egész farmot, de Gordon már a nyerekben ült, és kivágtatott a farm kapuján. Tudta, hogy nincs sok remény a menekülésre, mert a lóva már nagy utat tett meg ma reggel, míg az üldözők pihent lovakkal üldözik. Mélyen a lónyaka fölé hajolt, hogy ezzel is könnyítse a terhet. A derékállatnak nem kellett bíztatás, úgy vágtatott, ahogy csak fáradt izmai bírták. Amikor Gordon néhány perc múlva visszanézett, már látta az üldözőket. Széles sorba vágtattak a mezőn, és hangos kiáltásokkal nógatták lovaikat. Gordon görcsösen megmarkolta a pisztolyát, és időnként visszanézett. Hat lovas volt a nyomába, a többiek messze elmaradtak. Az üldözők egyelőre nem közeledtek, de makacsúl tartották a távolságot. Ekkor következett be a legrosszabb, amire a menekülő nem számított. A fehér ló megbotlott egy kiálló gyökérbe, és sántítani kezdett, és ez éppen elég volt ahhoz, hogy az üldözők előnyre tegyenek szert. Amikor Gordon megint hátrafordult, már csak 200 járt választotta el az üldözőitől. A lovasok lassan, de biztosan közeledtek. Most már nem lehetett többé kétséges, hogy a vathajsza hogyan fog végződni. A fehér ló derekasan küzdött, de Sántalábával nem bírta a szörnyű Mint Mintegy ötszáz jarnyila egy, egy facsoport sötét lett, és a menekülő erre felé tartott. Azt gondolta, hogy ott feltartóztathatja ellenségeit. Megsarkantyúzt a lovát, a fehér mén hangosan felnyerített, és utolsó erejét összeszedve vágtatott tovább. Gordon tisztába volt azzal, hogy nem várhat kegyelmet, ha elfogják. Leoldozta a hosszú csővé puskáját a nyereg mellől, és erősen megmarkolta. Most már látszott, hogy a fa sűrű bokrok veszik körül. A vadhajszát az a magányos férfi is látta, aki a másik oldalról igyekezett fekete a facsoport felé. Azonnal tisztába volt a helyzettel, és gyorsabb vágtára ösztökélte lovát. A fekete mén jóval Gordon előtt ért a bokrokhoz. A lovas leugrott lováról, és kis csomagot húzott elő a nyereg mellől. Eltűnt a bokrok között, és néhány másodperc múlva tetőtől talpig feketéve öltözve jelent meg újra. Arcát fekete seje borította. Újra a nyeregbe pattant, és a bokrok közé terelte lovát. Gordon izzadtan írt a facsoporthoz sántító lován. Megrántotta a gyeplőt, amikor megpillantotta a csukjás férfit. – Ne féljen, azonnal szerzeked lovat! – mondta az állacos. Az üldözők gyorsan közeledtek. Most már csak két lovas vártatott elől. A többiek már messze voltak. Az egyik az öreg Warren volt, a másik egy sebb helyes arcú mestic, aki nemrég került a Stanley farmra. Amikor a két koboly már csak 15-20 yardnyira lehetett a facsoportól, a csukjás férfi hirtelen kitört lovával a bokrok közül. Két kézzel fogta puskáját és térdével kormányozta a lovát. A feketemén úgy robbant az üldözők közé, mint a meteor. – Mi az ördög? – kiáltotta a és a pisztolya után kapott. Elkésett. Az állarcos puskája a fején találta, és az öreg azonnal leszédült a nyerekből. A másik cowboy tüzelt, de a csukjás a ló nyakára bukva kikerülte a golyót. A következő pillanatban a meszticet is elérte a puskatus, és hármas bukfencer repült a fűbe. A csukjás megragadta várn lovának kantárát, és gyorsan oda kiáltott Gordonnak. – Gyorsan nyeregbe! A fiatalember felkapaszkodott Warren lovára. Egy darabig együtt mentek, de az állarcos csak hamar más gondolt. – Menjen az Evenstone farmra! – kiáltotta oda Gordonnak. – Ott biztonságba lesz. Én majd magamra vonom az üldözők figyelmét. Gordon ellenkezni próbált, de az állarcos türelmetlenül rászolt. Tegye, amit mondok! A két lovas elvált egymástól. Gordon nyugati irányba nyargal tovább, míg az állarcos Észak felé fordította lovát. Az üldözők csak ugyan a csukjás férfi nyomába szegődtek. A vad hajszató folyt. A fekete paripa kitűnően bírta az iramat. A távolság egy pillanatra sem csökkent az üldözők és üldözött között. Széles úthoz értek, melyet magas fák és helyenként sűrű bokrok szegélyezték. A fekete ruhás lovas úgy röpült az egyenletes talajon, mint a szél és csak hamar eltűnt az út kanyarulatánál. Amikor visszafelé fordult és nem látta üldözőit, hirtelen lekanyarodott az útról, áttört a bokrokon és az ellenkező irányba vágtatott tovább. A puha fű felfogta a lópatáinak dobogását. Az üldözők megrökönyödtek, amikor a fehéren kanyargó útra értek. A menekülőt nem lehetett sehol sem látni. Jó darabig vágtattak az úton, és mire észbe kaptak, hogy becsapták őket, az üldözött már olyan messze szágódott a szabad mezőn, hogy nem volt semmi értelme a további hajszának. Stanley vacitkokkal fogadta embereit. Toladó is nehezen tudta lecsillapítani a dühöngőt. – Ma este mindent rendbe hozunk, mondta a spanyol. Ha egyszer a lány a kezünk közé kerül, akkor mindjárt könnyebb dolgunk lesz. – Bradfordra is sor kerül holnap. – De kicsoda az az átkozott pigbobi? – kérdezte Stanley dühösen. – Azt hittem eddig, hogy Bradford az, de az éjszakai események teljesen megzavartak. – Majd megfejtjük a csukjás férfi rejtéjét is, – mondta a spanyol bizakodó hangom. Miss Evinston és Gordon a farm széles teraszán üldögéltek. – Hűvös az éjszaka, mondta a férfi. Ne hozzak egy kendőt. A lány felemelkedett helyéről. Okosabb, ha megyünk, magának is szüksége van a pihenésre. King bizonyára eljön holnap, neki aztán elmondhat mindent. Addig is köszönöm a szállást, mondta Gordon hálásan. Mabel bólintott. Ben majd megmutatja a szobáját, az öreg néger elkísérte a fiatal távol eső szobába a terjedelmes épület északi részében. Méből azokban sokáig nem gondolta lefekvésre. a szobájának nyitott ablakánál ült és nézte a fényben fürdő vidéket. Éppen el akart fordulni, amikor abból az irányból, amerre a szénakazlak voltak, öröses fény lobbant fel. Pár perc múlva már mindenki látta a tüzet. Méteres lángoszlopok csaptak a magasba, és a levegő megtelt az égő szén a jellegzetes szagával. – Tűz van! – kiáltotta egy hang. Mindenki az oltásra gondolt. Gordon is, aki ruhástól dört le az ágyra. A fiatalember az első között volt, aki a helyszínre ért, és derekosan kivette részét az oltásból. – Méből is magára kapott egy köppent, hogy kimenjen a teraszra? Éppen a küszöbhözért, amikor hirtelen feltárult az ajtó, és két kavból jelent meg a küszöbön. A lány ösztönösen hátrált. Mit akarnak? A seriff küldött minket, mondta az egyik férfi, és közelebb lépett. A tűzfénye megvilágította a férfi kékes fekete haját és sötét arcát. Mesztic volt. Mit akarnak? kérdezte újra méből. A mesztic válasz helyett egy kendőt dobott a lány felé. Mélből émeítő szagot érzett. Léhegve kapkodott levegő után, de erős karok megragadták, és a kendő egyre folytogatóban tapadt az arcára. Segítség, segítség! kiáltott a lány elhaló hangon, és ájúta a zuhant a férfiak karjai közé. Erős férfi karfonódott a derekára, amikor felébredt. A puha szöveten keresztül érezte a férfi acélos ujjait. Ilyetten felsírt, mint az álmából felébresztett gyerek. Egy vágtató lóvon feküdt féloldal, a nyerekben ülő férfi karjai között. Megborzongott a durva, erőszakos szorítástól. Nyakán érezte a lovas forró leheletét. – Eli! – sikoltott feljémülten. A férfi mosolygott. – Remélem jobban van. Legyen nyugodt, nem lesz semmi baj. Egy-két nap múlva megtartjuk az esküvőt. Méből kétségbe esetten igyekezett szabadulni a férfi karjából, de hiába erről ködött, mozdulni se tudott. Az undortól és kétségbeeséstől másodszor is elvesztette eszméletét. A kis csapat Stanley vezetésével egy erdei ház felé tartott. A farmer ebben a házban akarta fogságba tartani a lányt az esküvőig. – De fogsz rá vigyázni! – szólt oda a mellette álló tuladónak. A fejeddel felelsz érte. – Nyugodt lehetsz, hogy a haja szára se fog meggörbülni, ha én vigyázok rá – nevetett rá a másik. – Egyébként kitűnő ötlet volt a széna meggyújtása. Mindenki az oltásra gondolt, és alig hiszem, hogy valaki is hallotta a lány segély kiáltását. Pedig Tóladó nagyot tévedett, amikor ezt mondta. A patkók csattogásától nem hallotta, hogy mögöttük lovagol valaki. Gordon volt az üldöző aki még idejébe meghallotta a lány segély kiáltásait, és azonnal a banditák üldözésére indult. De nem csak ő volt az egyedüli üldöző. A préri fantomja, a kísérteties pikbubi is mögöttük vágtatott fekete lován, mint maga a kérlelhetetlen végzet. Fél óra után megérkeztek az erdei házhoz. Toledo becipelte a lányt a kunyhóba, és gondosan bezárta az ajtót. Ő maga az ajtó közelébe letelepedett egy fatörzsre, és elővette revolverét. Nyugodtan rám bízhatod a fogjat, mondta a farmának. Amíg visszajössz, őrizni fogom. Megbízom benned. Egy-két nap alatt megszerzem az engedélyt és feleségül veszem a lányt. Ha szükséges, magammal is hozom ide az anyakönyvvezetőt, búcsúzott Stanley. Te erre is képes vagy, nevetett a spanyol. Ha, sok szerencsét addig is. Neked is, mondta Stanley, miközben megsarcolt gyúszt Kísérőivel együtt csak hamar elnyelte az éjszaka. Miből arra ébredt, hogy a feje elviselhetetlenül fáj? Körülnézett. Szűk helyiségben találta magát. A házat fenyőfák törzséből építették, az ablakot egy szűk tetőnyilás helyettesítette, amelyen át láthatta a csillagos ég egy darabkáját és az óriási fenyők komor ágait. Nem tévedett, amikor arra gondolt, hogy abban az erdőben van, amelyet a farmja teraszáról lehet látni. Néhány bizonytalan lépést tett az ajtó felé, de félúton megállt. Érezte, hogy valaki van az ajtó előtt. Túledó éles fül az ajtón keresztül is meghallotta a padlónyi korgását. Csúnyán mosolygott. Magához tért a kis csibe gondolta, és elégedetten nyúlt el a földön. Alig érte azonban a feje a mohát, már is újra felfigyelt. A földön elnyúlva tisztán hallotta a közeledő lódobogást. Felúrott és behúzódott a ház oldalánál bóriánzó cserje közé. Nem kellett sokáig várnia. A fény egy magányos lovast világított meg. Toledo azonnal megismerte. Gordon volt. A fiatalember leúrott a lováról, és megindult a kunyhó felé. Egy pillanatra megállt és figyelt. Kihúzta pisztolyát az övéből, és újra elindult. Az éjszakai szél zörgette a fák lombjait és a magányos házra felkúszó sötét repkényeket. Más hang nem hallatszott. Gordon az ajtóhoz ért, amikor egyetlen rövid csattanás hallatszott az erdőbe. Olyan volt, mintha egy ostorral pattintott volna valaki. Gordon Bill egy pillanatig mereven állt, aztán hirtelen összecsuklott. Halott volt, mielőtt a teste a földet érintette volna. És még mindig nem mozdult semmi. Távolról egy húhogott kísértett ilyesebb. Percek teltek el, amíg megzőrentek a sötét bokrok, és a gyilkos kilépett a kis tisztásra. A holdfény megvilágította sápadt arcát. Óvatos léptekkel odament a mozgulatlan testhez, és lehajolt. Arcán megelégedést tükröződött, amikor megint felegyenesedett. A főnök örülni fog, mormolta. Cigarettára gyújtott, a keze nem remegett. Milyen leszívta a füstöt, aztán megindult a ház felé. Már az ajtónál volt, amikor egy kemény tárgyat érzett a lapockáján. – Kezeket fel! – parancsolta egy könyörtelen hang. Toledo engedelmeskedett. A rémület annyira hatalmába kerítette, hogy mozdulni sem mert. Egy lassú csavarodott a derekára és a karjaira. Egy erős rántás és a bandita tehetetlenül hevert a fűbe. Csak most látta meg támadóját. A bizonytalan világítás emberfelektivé növelte a lakját. Sötéten magasodott fel a megkötözött ember előtt, és csukjája a át két könyörtelen parázslott elő. Az állacos férfi sokáig némán figyelte a banditát, aztán lovához ment, és a nyereg mellől leoldott egy másik lasszót. Lassú léptekkel közeledett. Körülnézett, és tekintete megpihent egy magaságon. Megforgatta a lasszót, és az erős kötél kirepült a kiszemelt ágra fonódva. Az állarcos meghúzta a kötelet, aztán nyugodtan, minden sietség nélkül egy húrkot készített. Toledó felordított rémületében. – Csak nem akar meggyilkolni! – a gyilkosnak akasztófa a büntetése, – válaszolta a csukjás férfi nyugodtan. – Ez a második gyilkosság, amiért bűnhődnöd kell. – Csak védekezésből lőttem! – orozva lőtted le Gordont, – mondta a fantom, és a kötélel a kezében a kabolyhoz lépett. Bíróság elé akarok állni, mondta a spanyol rekedtem. Én vagyok a bíró. Gyáva, lihegte a fogoly, küzd meg velem, ha a halálomat akarod. Adj egy kést vagy pisztolyt. Az öreg Bradford hiába kért volna fegyvert, hogy megküzdjön veled. Őt is orozva ölted meg, éppen úgy, mint gordon Lógni fogsz, ahogy megérdemled. Megfizettek érte, azért öltem meg, Kiáltott a töladó Kicsoda! A bíróság előtt hajlandó vagyok részletes vallomást tenni. Az állacos egy pillanatig habozott, aztán elengedte a kötelet. Rendben van, a sheriff előtt vallani fogsz, és megnevezed azt az embert, aki a gyilkosságra felbérelt. Az összekötözött ember megkönnyebbült elélegzett fel. I igen, mindent elmondok, én csak eszköz voltam, ezt majd az esküdcég dönti el, mondta az állacos, és a kunyhó falához lépett. Miss Ivanston? Itt vagyok? Hallatszott bentről a lány ilyet hangja. A csukjás férfi neki feszítette vállát az ajtónak, és a zár engedett. Kijöhet, Ivanston kisasszony, hazaviszem, mondta a csukjás férfi. Néhány perc múlva két lovas ügetett az erdőn keresztül. A fekete ruhás férfi, aki maga előtt tartotta a nyerekbe a lányt, és a megkötözött bandita, aki úgy dülöngélt előre-hátra a nyerekbe, mintha részeg volna. Stanley másnap délelőtt felkereste embereivel az erdei kunyót, és az ajtót nyitva találta. A küszöbön egy kártya hevert. Felvette, de a keze megremegett, amikor a kártyára nézett. A pik bubi volt. A kis tárgyalóterem zsúfolva volt. Mindenki megjelent, aki a környéken számított valamit. Stanley, aki a közönség sorai közt ült, idegesen rákta az ajkát, amint sorba megpillantotta az ismerős farmereket. Mrs. Lee is ott volt a bírói mervény közelében. Toledo sápadtan ült a vádlottak padján. Nem mert a gazdájára nézni. Tudta, hogy vallomása akasztófára fogja juttatni a farmert, és éppen ezért kerülte a tekintetét. Stanley látszólag közömbösen ült a helyén, mint a semmi köze nem lenne az elfogott gyilkoshoz. A vádat a seriff képviselte. A bíró egy idősebb farmer elfoglalta helyét az emelvényen, és az esküdtek is bevonultak. Halkmoraj hullámzott keresztül a termen, de egyszerre halálos csend támadt, amikor a bíró megszólalt. Ájon föl a vádlott! Toledo a bírói emelvény elé lépett. Arca annyira sápat volt, mintha a barna szín csak máz lett volna rajta. Bűnösnek érzi magát? Igen, hallatszott az alig hallható válasz. Nevezze meg azt az embert, aki állítólag felbérelt az öreg Bretford meggyilkolására. Toledó válaszolni akart, de ebben a pillanatban agla csörömpölés hallatszott, és rövid, kemény hang, mint amikor megütnek egy dobot. A spanyol megfordult a tengelye körül, mintha taglóval vázták volna a fejbe, és kiterjesztett karokkal a padlóra zuhant. A teremőrök és az orvos oda rohantak, de már nem tudtak segíteni rajta. Az ablak előtt egy lovas ugratott el, kezébe füstölgő pisztollyal. Mire az üldözésére indultak, már olyan messze volt, hogy semmi remény sem volt az elfogására. Csak egy ember ismelte föl a merénylőt, a hírhet Big Bubi. Ő is a hallgatóság sorai között ült, és ruhája semmiben sem különbözött a szokásos kóboly viselettől. Stanley határozottan elégedett volt. Toledót ugyan nagyon kedvelt egy időbe, de amikor arról értesült, hogy a spanyol a bíróság elé kerül, már is habozás nélkül kiadta a parancsot a gyilkosságra. Warren vállalta magára a merényletet. Az öreg koboly biztos lövő volt, és kiváló lovas. Előre megnézte a terepet, és úgy helyezkedett el lovával az ablak közelébe, hogy a kellő pillanatban lelőhesse egykori cinkosát. A merénylet sikerült is, és Stanley nem akart hálátlannak mutatkozni. Itt van 30 ezer dollár, mondta az öreg kókbolynak. Az épület előtt nem tartózkodott senki a merillet idején, és így nem valószínű, hogy keresni fognak. A biztonságokáért mégis jobb, ha egy időre a szomszédos államban húzod meg magad. Majd hívni foglak, a teljesen tiszta a levegő. Warren még aznap délután útnak indult. Este egy kis kocsmába szállt meg a határ közelébe. Úgy gondolta, hogy éjjel megkísérli az átszökést a határon. Egy pillanatra benézett az ivóba is, az alacsony helyiségbe vágni lehetett a füstöt. Ríd a fogadó tulajdonos a versenypöféket kétes hírű vendégeivel. Sok olyan ember tartózkodott a fogadóba, akik a szomszédos államból szöktek, és természetesen olyanok is voltak, akik viszont oda készültek. Warren nem talált ismerőst, és ez a körülmény megnyugtatta. Megívott egy pohárka pálinkát a pultnál, aztán felment a szobájába. Útközben elégedetten tapogatta meg a dúzzadó zsebét. Ennyi pénzt alig, ha keresett valaki gyilkossággal, állapította meg kisé önteltem. Most már sajnálta, hogy nem hozatott fel egy kis italt a szobájába. Körülnézett. A szoba a körülményekhez képest igazán rendes volt. A kényelmes rézágy talán egy nagyobb szállodába állt valamikor. Varen nem respektálta a megvetett tárgyat, és csizmájával végig a paplana. – Nem érdemes levetkőzni, – mormogta. – Éjfél előtt indulnom kell. Tekintette a csengőre tévedt. Újra eszébe jutott az ital, és megnyomta a csengőt. Kis idő múlva csoszogó léptek közeledtek az ajtóhoz. Kopogtak. – Szabad! – mondta az öreg kavboy. Egy szolga lépett a szobába. Varram meglobogtatott egy tíz dollárost, és átnyújtotta az embernek. Hozz egy üvegviszkit, nem valami kocsva légot, hanem rendes külföldi árut. Azonnal hozom, uram, mondta az ember szolgálatkészen, is elcsoszogott. Varan boldog álmodozásba merült. Végeredményben már azt se bántam volna, ha gazdájának valami baja történik. Éppen elég ideje szolgált Stanley-t. Félt tőle, de sohasem szerettem. A farmer szeszélyeit senki se tudta követni, s Warren arra gondolt, hogy egy szép napon túledó juthat majd saját maga is. Elhatározta, hogy soha többé nem megy vissza a Stanley farmra. A 30 dollár szép pénz, és úgy hallotta, hogy oda át ezerért is csinos földet kapni. Valósággal felélénkült erre a gondolatra. Békés napok várnak rá a határ túloldalán. Nem, mintha nem szerette volna a harcot, de úgy érezte, hogy most már éppen elég volt az izgalmakból. Négy gyilkosság terhelt a lelki ismeretét. Kettőt a gazdája utasítására hajtott végre. A másik kettőről ő sem tudott. Kopogtak. A szolga jött az üveggel. Varen az éjeli szekrényre tette az üveget, és egy dollárt lökött oda az embernek. Életébe először és utoljára nagy lelküsködött. Amikor a szolga eltávozott, rögtön neki esett a hideg italnak. Éppen a második pohár tartalmát öntötte le a torkán, amikor megint kopogtak. – Szabad! – mondta. Azt hitte, hogy a szolga jön valamiért, és csak akkor nézett az ajtó felé, amikor már teljesen kiürítette a poharát. De az, akit látott, rémületesebb volt az ördögnél. Nem akart hinni a szemének. A hírhet pigbubi állt a küszöbön, fekete köpönyekben és csukjában. Mit akar tőlem? kérdezte az öreg Kovboy Az ismeretlen gyorsan megfordította a kulcsot a zárba, aztán közelebb lépett az ágyhoz. Nem is üdvözöl? kérdezte gúnyosan. Azt hittem, örülni fog a találkozásnak. Remélem már nem haragszik azért a kis sétálóvaglásért az erdőben. Kicsoda maga, hogy állandóan a sarkamban van tért ki várán a válasz elől. Nevezzen, vezzen, aminak akar. Talán a végzet vagyok. Talán az élő lelki ismeret, mely nem hagyja nyugodni a bűnösöket. – Ne beszéljen nekem ilyen képletesen! – mordult rá az öreg, aki kezdte visszanyerni bátorságát az első megdöbbenés után. – Ezt a nyelvet én nem értem. Akárki minden esetre a vesztünket akarja. – Én elsősorban Stanley vesztét akarom – mondta a férfi – és ezért, ha kell, kockára teszem az életemet is. – És mit akar tőlem? – Elviszem a serifhez, – válaszolta az állacos. – A bíróság előtt fog felelni a tetteiért. – Könnyíthet a sorsán, ha türedelmes vallomást tesz. – És főleg Stanley ellen tanúskodom, – mormolta az öreg. – Nem, ez túlságosan veszélyes mulatság lenne. Az állatos vállat vont. Hm, ahogy gondolja, de egy biztos. Ha nem akar velem jönni, akkor könnyűtelenül lepuffantom, mint egy veszett kutyát. Varen csak most tápázkodott fel az ágyról. Remélte, hogy alkalma lesz észrevétlenül a pisztolyához nyúlni, de csalódott. Az állarc mögül fűrkésző szempár leste minden mozdulatát. Nagyon gyorsan kezelem a pisztolyt, mondta az ismeretlen, mintha csak kitalálta volna akkor gondolatát, Mire lövéshez jutna, már halott ember lenne. Váran gyűlölettől izzó pillantással méregette kérlelhetetlen ellenfelét. Tehát azt akarja, hogy magával menjek? Úgy van, ezt akarom. Adja ide a pisztolyát. A csővénél fogja meg a fegyvert, mert különben golyót kap. Mire Váran észbe kapott, az idegen kezébe revolver csillogott. Egy-kettő, ide azt a pisztolyt. Az öreg kobboly átnyújzott a pisztolyát, de még mindig nem adta fel a reményt. A határ nem volt túl messze, és útközben sok minden történhetik, gondolta. Ha, ha esetleg szökni akar, akkor gondoljon arra, hogy a határt ma különös gonddal őrzik. A katonasság értesítést kapott, mondta nevetve a csukjás férfi. Az ördög van magával, robbant ki Remélemez Remélem ez elismerés akar lenni. A hátsó lépcsőn megyünk le, a lovak a közelbe várnak. Természetesen az öné is. Mindenre gondoltam. Veszem észre, dörmögte az öreg dühösen. Indulás, mondta az állarcos. Maga megy elől, és ha esetleg eszébe jutna valami ostobaság, azonnal lövök. Ezt egy pillanatra se felejts el. A két férfi lement a lépcsőn, nem találkoztak senkivel. A fogadótól, mintegy 150-200 jardnyira, nyugodtan legélészett a két ló. Az állatos felült fekete paripájára és intett a kavbolynak. Szálljon föl a lóra! Hosszú ideig hallgatagon lovagoltak egymás mellett. Warren arra gondolt, hogy az ismeretlen mégis hibát követett el, és ez a hiba talán a vesztét fogja okozni. Az öreg kavboly kabátja alatt egy második pisztoly lapult meg, pontosan a bal hóna alatt. Stanley tanította meg erre a hasznos viseletre. Az állatos gyorsabb ügetésre nógatta a lovakat. Két órai lovaglás után, amikor már a Stanley birtok közelébe lovagoltak, Warren elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Félelmetes kísérője éppen egy kis árkon ugratott át, amikor Warren jobbja villámgyors mozdulattal tűnt el a kabátjába. Kezében megvillant a pisztoly. Meghúzta a ravaszt, a csukjás is tüzelt, és két lövés csak nem egy időbe dördült el. A fekete mém megállt, és a kóboly is követte a példát. A csukjás kölcsösen a balkarjához kapott. Bőle bernyegje véresen tapadt sebesült karjához. Warren néhány másodpercig mozdulatlanul ült a nyerekben, aztán hirtelen előrebukott és lecsúszott a lóról a fűbe. A csukjás férfi leszállt a lováról. Egyetlen pillantás meggyőzte arról, hogy varren halott. Felkapta az öreget és feltette a nyerekbe. Egy lassút húzott át a hallott derekán és vállán, aztán ismét felszállt a lovára. Kisértet látvány volt a két lovas, amint lassan haladtak a Stanley farm felé. A halott Varran a ló minden lépésénél bólintott egyet. Stanley másnap reggel rémülten keltették föl az emberei. A farmer nem boldjáva, de az a látvány, ami a kapunát vált rá, ugyancsak megborzongatta. Varran holtan feküdt a nyitott ajtóba, meg üvegesedett szemekkel és egy sötét ponttal a homloka közepén. A mellére egy kártyalap volt erősítve. A Pigbubi, mondta az egyik kóboly rekedten. Addig nem lesz többé nyugtom, amíg nem bosszulom meg Warren halálát. Ma este felröppen a tűzkakas Bradford farmján, és úgy hiszem, hogy a pig bubi is a lángok között fogja lelni halálát. Fogadkozott Stanley. Alkonyodott. Az ég kupolája fokozatosan elhalványodott. A távoli hegyek körvonalai egyre határozottabban és sötétebben rajzolódtak ki a láthatáron. Bradford a farm előtt ült egy kerti székben, a bal karján kötés volt. Jim egy fiatal kolorádói legény, akit néhány napja szerződtetett egy szomszédos farmról, a fegyvereket tisztogatta egy gyalulatlan fából összetákolt asztalon. Meglátszik a pisztolyokon, hogy elég gyakran használják, mondta a legény. Bradford különösen mosolygott. Sokabad erre felé, de nézd csak meg, hogy ki jött. Jim nem hallotta a lódobogást, és ugyancsak elcsodálkozott, amikor a farm kapujába megpillantotta a lovasokat. Ketten voltak Miss Evanston és öreg szolgálja. Itthon van a gazdát? kérdezte a lány. Ki sem mozdult egész nap válaszolta Jim. Baleset érte. Méből leszállt a nyeregből és megindult a legény után. Bradford azonnal felállt, mihest vendégét megpillantotta. – Minek köszönhetem a váratlan szerencsét? – Ha nem csalodom, kis kisasszonyhoz van szerencsém, kérdezte udvariasan a házura. – Az vagyok. Hallottam, hogy valami baleset érte. – Csekészség, mosolygott a férfi. – Kificamodott a karom. Parancsoljon helyet foglalni, vagy menjünk be helyebb. Nem szükséges, a kettőnk dolgába jöttem mondtam Lóvakat Lovakat vásároltam, és új legelőre volna szükségem. Nem adná bérbe az egyiket? Jó pénzt fizetnék érte. Úgy tudom, mostanában nem tart állatokat. Minden esetre keveset, válaszolta a házigazda. Apám halála után nagyon megcsapant az állatállományom. A farm hónapokig gazdátlan volt. Én mindössze két hete tartózkodom itt. Apám haláláról Rio de janeiro értesültem. Sajnos nem tudtam előbb jönni. bocsásom meg, hogy eltértem a tártól. A legelőtt szívesen a rendelkezésére bocsátom. Az árat magára bízom. Remélem megegyezünk, mosolygott a lány. Egyébként King is idejön, szeretne beszélni magával. A seríp? Igen, hat órára beszéltük meg a találkozót. Úgy hallom, feleségül megy hozzá. Méből elpirult. Nem is olyan rossz a hírszolgálat a vidéken, mint gondoltam. A vőlegényem az eljegyzést még nem hozta a nyilvánosságra. Minden esetre engedje meg, hogy gratuláljak, mondta Bradford élénken. King, talpik férfi, és minden tekintetben kiváló ember. A beszélgetésnek egy váratlan széruhan vetett véget. A vihar, mint rendesen, ezúttal is villámgyorsan gyorsan tört rá a síkságra a magas hegyek mögül. A naplemente vérző csíkját pillanatok alatt roppant fekete felhőt akarta el. – A hegyekben már zuhog? – mondta a férfi. – Menjünk be a házba, mert a vihar egy-kettőre a nyakunkon lesz. Bevonultak a nyitott tornácra, az öreg négerrel és Jimmel együtt. Éppen idejében. Furcsa, elnyújtott hallatszott, mely hasonlított az éhes vadállatok ordításához. Megérkezett az első szélroham és megrázta a fák lombjait. A letépett virágok úgy a levegőbe, mintha óriási fehér pillangók volnának. A nyárfák meghajoltak, és széles leveleik szétterültek a földön. Vakítóan és élesen egy-egy villám cikázott végig az ég sötét kárpittyán. A dörgést még nem lehetett hallani, de a villámok fénycsatája percről percre erősebb lett. Most már az esőcseppek is kezdtek hullani. Szörnyű idő, mondta mélyből. Évek óta nem emlékszem ilyen viharra, az esőcseppek most már úgy kopogtak a tornácmádok fedelén, mint a puska golyó. Fényes villám hasított végig az égen, mint egy kinyúló kavbolyostor. Aztán csattant egyet, éppen úgy, mint az ostor, de az ég is bele ebbe a csattanásba. Dörgés-dörgést követett, az eső zuhogott kérlelhetetlenül és vigasztalanul. A kert szabálytalan időközönben kivilágosodott és elsötétedett. A pokoli színjáték másfél óráig tartott aztán éppen olyan gyorsan, mint ahogy jött, egyszerre megszűnt. A nedves kavicson még ott fehér lettek a letépet virágok, és a növényekről csepegett a víz, de az eső elállt. Beesteledett. A sűrű, nehéz felhőkárpit elvonult délfeli a plévin. Időközben egészen besötétedett. Az égen megjelentek az első csillagok, és csak hamar felbukkant a hold is a hegyek mögül. Méből az órára nézett. Nem tudom, mi történhetet, Ringel. Régit kellene lennie. Csak nem érte valami baj. Biztosan behúzódott valahova az eső elől, mondta a férfi. Most már minden esetre a legokosabb, ha megvárja itt, amíg jön. De ha megengedi, akkor most hozok egy kendőt, mert a levegő alaposan lehűlt. Mabel szívesen vette a férfi figyelmeségét, és beburkolódott a meleg kendőbe. A levegő tényleg nagyon lehűlt. – Nézzük meg, hogy nem jön -e a vőlegényem! – mondta a lány. – Majd Jim megnézi! – ajánlotta Bradford, és már is intett a legénynek, aki azonnal kisijetett a kapuhoz. Csizmája helyenként bokáig merült a sárba. Méből hálás volt a férfinak, hogy megkímélte őt az úttól. Alig ért a legény a kapuhoz, már is megfordult, és integetni kezdett. – Lovasok! – kiáltotta. – A Stanley Farmról jönnek, még akart valamit mondani, amikor egészen váratlanul eldöldült egy lövés. Az éles csattanást hangos feljajdulás követte, és a fiatal legény kiterjesztett karokkal a sárba zuhant. Gyorsan be a házba, mondta Bradford. Megtámadták a farmot? Betuszkolta a lányt és a négert a szobába. Ő maga a kirohant a kertbe, és felkapta a sebesültet. Csak az egyik karját tudta használni. Mégis olyan könnyedén emelte a magasba Jimet, mintha szalmából lett volna. Újabb lövések dörrentek, és a fák között golyók zizettek. Bradford szerencsésen a tornászra ért. Éppen ebben a pillanatban jelent meg a kapunál az első puskás ember. A farm fiatal ura villámgyorsan kapta elő nehéz kolt és tüzet. Az egyik ember lerögyött. A másik kettő lehasalt a kerítésnél. Bradford behúzta magával a sebesültet a szobába, aztán gyorsan eltorlaszolta az ajtót néhány nehéz bútorral, ő maga az ablakhoz állt, hogy szemmel tarthassa a tornácshoz vezető utat. Csak az a baj, hogy Jimre nem számíthatunk. A sebesült felnyugott és megpróbált föltápászkodni, de visszaesett a padlóra. Bradford egy pillanatra letérdelt a sebesült mellé. Maradj nyugodtam. Segíteni akarok, nyugta a fiatalember, de azután hirtelen oldalra billent a feje és elhallgatott. Elájult mondta az öreg néger, aki időközben már csíkokat szabdalt az egyik lepedőből és gondjaiba vette a sebesültet. Bradford felegyenesedett és kikémlet a sötétbe. A kertben semmi sem mozdult. Talán elvonultak, reménykedett a lány. Ezek? <gül> nevetett keserűen a férfi. A dökkesejük hamarabb adják ott az elhullott állatot, mint ezek a prédájukat. Stanley kiadta nekik a parancsot, hogy engem pusztítsenek el. Csak azt sajnálom, hogy maga itt van. Nem lett volna szabad tartóztatnom. Ne hibáztassa magát olyas, miért, amiről nem tehet, mondta mélyből. Inkább adjon nekem is egy puskát. A férfi egy pillanatra meghökkent, aztán felcsillant a szeme. Ezt komolyan mondta? A legkomolyabban, csak nem fogom tétlenül nézni, hogy a banditák megrohamozzák a farmot, Bradford leakasztott az egyik szögről egy winchester és átnyújtotta a lánynak. Töltény bőven van abban a nyitott ládában. A legokosabb, ha a másik ablakozál, onnan szemmel tartatja a kert északi oldalát is. Nem lehetetlen, hogy onnan fognak támadni. A szorongás és várakozás néma percei következtek. A kertben még mindig nem mozdult semmi. De aztán egyszerre elkezdődött a koncert. Jobbról és balról egyaránt lövések fénye villant és a falról sűrű záporként hullott le a vakolat. és Bradford már az első lövések után lehasaltak. Megvárták a sortűz végét, aztán ők tüzeltek. Bradford gondosan megcélzott egy embert, akinek sötét körvonalait megpillantotta a kapunál. Hangos fájdalomkiáltás volt a válasz. A kapunál álló ember összerogyott. A második sortűz ropogott. Golyók pattogtak az ablakpárkányokon, és vakuladarabok röpködtek a szélrózsa minden irányába. Bradford farm urát, mindez nem zavarta. Megfigyelte az egyik lövés felvillanását a sötét kerbe, és oda irányított a fegyverét. Ezúttal is jól talált. Vigyázzat, az ajtót akarják megrohamozni, kiáltotta a lány. A férfi a jelzett irányba pillantott. A banditák valahonnan egy rudat kerítettek, és azzal akarták betörni az ajtót. Öten tartották a rudat, a hatodik pedig puskával igyekezett fedezni a támadókat. Két golyó sűvített el Bradford füle mellett, de ő sem maradt adós a válaszszal. Jól irányzott golyójával leterítette azt az embert, aki tüzelt rájuk. A dorongot tartó banditák közül is összeröldött az egyik. – Brávó, Ivenson kisasszony! – mondta a fiatal farmer. Mabel egészen megváltozott. Minden szelítség eltűnt a lényéből, és olyan volt, mint egy szép, de veszedelmes ragadozó. Kisi előrehajolva töltötte meg a puskáját, közben a kertet figyelte. Vigyázzon! kiáltotta Bradford. Két fénye villant a kertbe, és a golyók mélyből feje mellett zizektek el. Az egyik szétrepesztett egy dísztányért a falun, a másik a szekrénybe fúródott. Csak fedezék mögül tüzeljem! kiáltotta oda a lánynak. Mélből egy nehéz karosszék mögé húzódott, és onnan folytatta az eredményes tüzelést. Megcélzott egy embert aki az akácfáról lövöldözött az épületre. A lövés eldördült, és az ágak között lapuló sötét alak hangos kiáltással fordult el magasból. De még mindig éppen elég támadó vette körül a farmot. Szünet nélkül ropogtak a fegyverek. Megint akadtak vállalkozók, akik felkapták a nehéz rudat, hogy újra rohamra induljanak az ajtó ellen. Bradford éppen a legválságosabb pillanatba esett össze. Egy golyú a sebesült karját találta el, egészen a vállak közelébe. Megpróbált felemelkedni, de olyan fájdalom járta át egész testét, hogy visszaesett az eszméletlen Jim mellé. Mabel egészen egyedül védte a bejáratot. A néger egymás után nyújtotta neki a töltött fegyvereket. A szoba megtelt csípős lő porfüsttel. Időnként a néger is tüzelt, de nem sok eredménnyel. Egyszerre távoli puskaropogás hallatszott. Bradford nagy kinnal feltérdelt. Ha nem csalódom, ezúttal a banditákra lőnek. Hurrá, Mr. King megérkezett, kiáltotta a néger. A kertben elhallgatott a tüzelés. Árnyak suhantak a kerítés felé, és fél perc múlva már csak a halottak hevertek szanaszét a fűbe. A tónáthoz vezető fehér lépcsőt elöntötte a vér. Egy hatalmas férfi feküdt ott, gonosz fehér arcával a csillagok felé fordulva. Egy másik bandita a féloldalt hevert, és a keze olyan furcsán nyúlt előre, mintha fel akarna kapaszkodni a lépcsőn. King és fegyvertársai néhány perc múlva megérkeztek a farmra. A fiatal serif megszokta küzdelmes pályáján a halottakat, de a lépcsőn heverő holtestek az ő idegeit is megborzongatták. Mégis erőt vett magán, átlépett az egyik holtesten, és megkopogtatta a kaput. Én vagyok. King. Halk örömteljes sikoly volt a válasz. A néger elhúzta a nehéz bútorokat és kinyitotta az ajtót. King sarkantyúi megcsörnentek a küszöbön. A fiatal ember megállt és kitárta a karjait. A sötétből egy fehér lány bontakozott ki, és a karjai közé vetette magát. Sokáig tartották egymást szorosan átkarolva. Egyetlenem, sottogta a férfi. Nem is tudom elmondani, hogy mit álltam ki miattad. Egy csempészbandát üldöztünk az embereimmel, azért késtem. Mint egy fél kilométernyire innét, aztán meghallottuk a puska ropogást. Blake a versenyt szágódott a széllel. A többiek is vágtattak, ahogy tudtak, mégis féltem, hogy későn érkezem. A férfi pillantása most a sebesültekre tévedt. Jim még mindig eszméletlenül hevert a padlón. Bretford ugyan magánál volt, de igen nagy fájdalmai voltak. – A legjobb kor jött, King! – mondta halkan. – A végén Evenstone kisasszony már egyedül védelmezte a farmot. A férfi szeme felragyogott. – Bőszke vagyok rád, Mabel, de most segítsünk a sebesülteket! Az embereihez fordult, akik időközben előzönlötték a tornácot és a nyitott ajtóban álltak. A sebesülteket bevisszük a városba. Gondos ápolásra van szükségük. Akkor az lesz a legjobb, ha két hordágyat rögtönzünk, mondta egy idősebb ember. Green doktornak legalább lesz dolga. Hónapok óta nincsen egyetlen betegesem. De ha tőlem függne, akkor most Stanley tápolhatna, jegyezte meg az egyik fiatal legény. Olyan verést érdemelne, hogy a csontjai összetörjenek. Stanley kötelet érdemel, vagy legjobb esetben golyót, mondta a serif. De esküszöm, az egyiket hamarosan megkapja. Bretford egy álló hétig birkozott a halállal. Már-már úgy látszott, hogy a gondos ápolás sem mentheti meg a beteget. A nyolcadik estére várták a krízist. Mabel legtöbb idejét Bradford mellett töltötte. Gyakran jelent meg a beteg ágyánál a serif is. Green doktor, a városka orvosa, napjába háromszor is felkereste a beteget. Jim már régen túl volt a veszélyen, de gazdájánál komplikációk léptek fel. A legrosszabbtól kellett tartani. Hat óra tájba érkezett meg a serif. A folyosón beszélgetett néhány percig Mabel-lel. Az orvos bízik, hogy holnapra jobbra fordul az állapota? – mondta a lány. – Örülnék, ha így volna – mormogta a férfi. – És te hogy látod a beteget? – – Még sohasem volt ilyen rosszul, – válaszolta a lány. – Nagyon félek a mai éjszakától. Nem láttam milyen különösnek még a szemét. Néha percekig mereven néz a levegőbe. – A láza? – Állandóan 40 fok körül. – Szegény fiú, – mormogta King. – Ma este feltétlenül eljövök és az a vírasztásba. Homlokon csókolta a lányt, aztán gyorsan eltávozott. Nyolc óra elmúlt, amikor a beteg beszélni kezdett. Stanley temlegette, és többnyire gyilkosnak nevezte. Az apámat is ő ölte meg, suttogta. fölé hajót és kezét a férfi égő homlokára tette, az egyre nyugtalanabbul forgolódott fekhelyén. Stanley itt van a közelben, a halálomat akarja. Ő is tudja, hogy nem lehet addig nyugta, amíg egy szikra élet van bennem. Amíg a pikpubi él, addig Stanley soha egyetlen percig sem érezheti magát biztonságban. De mi az? Hív valaki? Senki, nyugtatta meg Bébül a beteget. Csak a szél nyitogatja valahol az ajtókat. Igen, a szél. A beteg felnézett, pupilái természetellenesen senki kitágultak. Ilyen szél volt, amikor az apámat meggyilkolták. A környékbeliek legalábbis ezt mesélték nekem. Toledo már megkapta magáét, de az igazi gyilkos, a felbújtó még él, és borzasztó lenne meghalni azzal a tudattal, hogy nem állhattam rajta bosszút. A törvény majd utólérisztánlit mondta a lány, és fizes borogatást tett a férfi fejére. Nem, a törvény tehetetlen suttogta a beteg. Senki sem mert Stanley ellen vallani. Az egyetlen ember, aki valhatott volna. Megölték. A tárgyaló teremben. Mabel hiába próbálta a férfit megnyugtatni. A láz emelkedett, és most már nem volt rendszer abba, amit Bradford beszélt. A szeme természetellenesen csillogott. Stanley jön, Aja most a lépteket? méből figyelni kezdett. Egy elszabadult zsindejzörög a célben, mondta aztán. sztán. Stanley mondta a sebesült makacsul. és egyszerre feltárult az ajtó. A léghuzam meglengedte a fehér függönyöket az ablakon. A küszöbön valóban Stanley állt, kezében revolverrel. Nos, hogy van a betegünk? kérdezte gonosz mosolyjal. Méből úgy merett a férfi, mintha kísértetet kisértetet látna. – Hogy került ide? – Természetesen, lovon kedvesem! – válaszolta a férfi. – Legyen nyugodt, nem egyedül jöttem. Egyetlen teremtett lélek se teheti be ide a lábát az engedelmem nélkül. Amint látja, mindent merek. – Valóban mindent – suttogta a lány – ez a vakmerősége fogja előbb-utóbb az akasztófára juttatni magát. – A jövőbe nem lát senki – mondta Stanley fenyegető hangon. Én csak a jelennek élek, és ebben a percben nincs nagyobb vágyam, mint Bradford halála. Megőrült, léhegte a lány, és ellátta a férfi útját, amikor látta, hogy a farmer az ágy felé indul. Csak nem akar egy sebesültet bántani? Mindegy, hogy egészséges vagy sebesült, mondta Stanley keményen. Az ellenség halóporában is ellenség maradt. Azért tettem meg ezt a hosszú utat, és azért kockáztatok mindent, hogy végre egyszeres mindenkorra leszámolhassak a pipbobival. Menjen hát félre az útból, ha jót akar. A lány írtózva látta, hogy a férfi előhúzza övéből a széles vadászkését. Gyilkos, sikoltotta. A sebesült alig halátt a gyűlölt ellenfelét. Nyitott szemmel feküdt az ágyom, de tekintete valahol a végtelemben kalandozott. Lélegzete is inkább hörgésnek hallatszott. – A fickónak amúgy sincs sok ideje hátra – mondta a farmer öldögi mosolyjal. – A legjobb tehát, ha megrövidítem a szenvedését. Miből másodszor is útját állta a férfinak, de Stanley egyszerűen félretolta hatalmas karjával a lányt és az ágyhoz lépett. Ebben a pillanatban hal csőden is hallatszott. A fehér függöny megint meglebbent, és az ablak mélyedésből egy fenyegető árnyék bontakozott ki. Olyan volt, mintha a sötétség szülte volna. Tetőtől talpig csillogós helyemköpeny borította, fejét csukjat akarta el. Stelli nem akart hinni a szemének. – A big bubi! – hördült fel. Egy pillanatig meredten állt, de azután hirtelen elhajította a kését. A széles penge orsószerű villanással szelte át a levegőt, és átfúrta az állarcos fekete kesztyűs jobbját, amelyben a pisztoly tartotta. A fegyver fémes ütődéssel esett lapadlóra a betegány mellett. Az állarcos most fegyvertelen volt, és jobb keze megsebesült. Stanley vadordítással rántotta ki pisztolyát az övéből. Az ő kezén is kötés volt régebbi sérülésétől, de ez nem gátolta abba, hogy ujjait mozgassa. Karja a magasba lendült, és mutató ujja begörbült a ravaszon. Mielőtt azonban lőhetett volna, a lány felütötte a karját. A lövés ugyan eldördült, de a golyó a mennyezetbe fúródott. Az állarcos nem hagyott időt újabb lövöldözésre, és a következő pillanatban már ellenfele torkának ugrott. A lendülettől mindkét férfi a padlóra zuhant. Halálos elkeseredéssel birkóztak, hol az egyik volt felül, hol a másik. Mabel fel akarta ragadni a padlóról az állarcos pisztolyát, de Stanley észrevette a veszélyt és elkapta a Mabel lábát. A lány is a padlóra bukott, és estébe beütötte fejét az asztal sarkába. Az állarcos jobb karja tehetetlenül csüngött le, de bal karjával ellensége torkát kereste. A két erős férfi halálos elkeseredéssel birkózott. Egyforma erősek voltak, de az állarcos mégis hátrányban volt, mert a jobbját nem használhatta. Az egyenlőtlen küzdelem nem tarthatott sokáig. – Most végre megtudom, hogy ki vagy! – sziszektek Stanley gyűlölködve és vaderővel igyekezett letépni ellenfele állarcát. Az ismeretlen kétségbe esetten védekezett. Méből félájultan hevert a sarokba, és tehetetlenül nézte a két férfi élet harcát. Stanley látta, hogy a padlón nem boldogul ellenfelével, és hirtelen felugrott. Egy nehéz kórházi széket ragadott fel, és azzal akart lesújtani az állarcos fejére. Ebben a pillanatban azonban valami olyasmi történt, amire a küzdők nem számítottak. Bradford... Aki eddig a magas láztól legyengülve hevert az ágyon, hirtelen felegyenesedett, és kezébe revolver csillant meg. A lövés eldördült, és a golyók közvetlenül Stanley füle mellett fütyült el. A farmer egyetlen megoldást választott, ami lehetséges volt. A széket a lámpára dobta. Éles üvegcsörömpölés hallacott, és sötétség borult a szobára. Kintről puskaropogás hallacott. Stanley tisztába volt azzal, hogy embereit megtámadták. Most már csak a menekülésre gondolt. Sikerült is elérni az ajtó. Kiugrott a folyosóra, és fél perc múlva már megeresztett kantárszárral váztatott a városkából kifelé vezető úton, a szabad prédi felé. A csukjás is feltápászkodott, és eltűnt, mielőtt a serif emberei megjelentek volna a kórházban. Egy héttel később egy csendes estén Mabel a farm nyitott teraszán ült és Kinget várta. Nyugodt és boldog volt. Bradford már majdnem teljesen visszanyerte egészségét, és remény volt arra, hogy teljesen felépül. A fiatal lány jelenleg egy probléma izgatta. A csukjás férfi rejtéje. Most sem tudta, hogy kis oda a rejtélyes lovas. Többször kérdést intézett az ügyben Kinghez, de a férfi mindig kitért az egyenes válasz elől. Az öregben éppen csak megterítette az asztalt, amikor váratlan esemény történt. A csukjás fantom megjelent. Közvetlenül a lépcső előtt állt meg fekete lovával. Mabel ilyetten felsikoltott, megérezte, hogy a kísérteties lovas megjelenése egyúttal bajt jelent. – Azonnal velem kell jönnie, – mondta a lánynak. – Kiinket baj érte? Mabel felindulta, jött le a teraszról. Alca kísértetiesen sápat volt. – Az Istenért mi történt? – Leesett a lováról, válaszolta a csukjás. – Reméljük nem lesz nagyobb baja. Magát szeretné látni. Jöjjön, elviszem hozzá. – Ben azonnal nyergeli a lovamat, mondta méből a felindultságtól remegő hangon. – Nem szükséges. Én elviszem. Felkapta a lányt maga mellé a nyeregbe és megsalkantyúzta a lovát. A ló kettős terhével már a domboldalon lefelé nyargalt, amikor egy ledógó a férfi fejéről letépte a fekete csukját. – Stanley! – kiáltott rémülten fel a lány. – Segítség! A kétségbe esett kiáltást Ben is meghallotta, de mire a kapuhoz ért, a lovas már régen eltűnt az éjszakában. King negyed órával később érkezett. Amikor meghallotta a történteket, azonnal megsarkant a és elvágtatott a Stanley farm irányába. A serif ezúttal sem kimélte lovát. A csontos a sarkantyú legkisebb érintésére is szélsebesen vágtatott, de lovasa most repülni akart. Az okos állat, mintha csak megértette volna gazdáját, minden erejét összeszedte, és olyan iramban vágtatott, hogy King alig tudta tartani magát a nyerekbe. A távoli facsoport ijesztő gyorsasággal nőtt ki a síkságból. A lóról szakadt a tajték, amikor elérte a Stanley farmot. King akkor se lassított, amikor bevágtatott az udvarra. Egy legény állt a útját, de King feléje sújtott a puskájával. A kovboly a fején találva elvágódott a földön. King leugrott a nyeregből és felrohant a lépcsőn. Az ajtó zárva volt, de a serif erejét megkétszerezte a dű. Fémes csattanás hallatszott, és az ajtó feltárult. Stanley éppen akkor húzta le magáról a fekete köpönyeget, amikor a serif berobbant a szobába. Mabel félájultan hevert a díványa. A farmer villámgyorsan előrántotta előrántott a pisztolyát és tüzelt. A golyó súrolta King arcát. A következő pillanatban azonban a serif már ellenfelére ugrott. A két férfi a padlóra zuhant. A pisztoly kieses Stanley kezéből. Kétségbe esette nyúlkát utána, de King erélyes rugással a szoba másik sarkába küldte a fegyvert. Mégis Stanley tápászkodott fel először. Azonban makacs ellen nem tudott megszabadulni. King átkarolta a térdét és újra lerántotta a padlóra. Vadul és némán birkóztak. Megint csak Stanley állt felelő. King azonban egy ökölcsapással eltalálta a farmer gyomrát. Stanley nekiesett az asztalnak és leütötte az égő petróleumlámpát. A mohó lángok végig szaladtak a padlón és felkúztak a függönyre. Ebben a pillanatban éles üvegcsörömpölés hallatszott. Egy harmadik küzdő jelent meg a szobába, az áttört ablak üveg kísérve. A pik volt. Magas alakját fekete köpeny fette, szemei fenyegetően parázslottak elő az arcára boruló csukja keresztül. Jobbjában egy nagy kaliverű kolt pisztoly tartott. Stanley a falhoz hátrált. Ki vagy te, Rém? kérdezte rekedtem. Megígértem, hogy halálod percében meglátod arcomat. Válaszolta az ismeretlen, és letépte arcáról a sötét csukját. Az égő függöny megvilágította a halott sápadt arcot. – Bradford! kiáltott fel a farmer. – Hát, mégis! – Mindegy, ki vagy! Pusztulj a pokolba! Stanley felragadott egy nehéz töltsfaszéket, de már nem tudta gyűlölt ellenfelére dobni. Bradford pisztolyából láng csapott ki. – Apám, meg vagy bosszulva! kiáltotta. Stanley még egy darabig mozdulatlanul állt, de a szeme egyszerre kifejezéstelen lett. Melléhez kapott, és ujai közül vérszivárgott ki. Hirtelen nehéz sóhajjal térdre esett, majd végig nyúlt a padló. Izmos karja még egy-kettőt rándult, aztán nem mozdult többé. Meneküljünk, mondta King. Az egész szoba ég már. Felkapták a lányt, és kitámolyogtak a szabadba. Sűrű, fekete füst gomolygott ki a betört ablakon. Amikor a kerítéshez értek, már az egész ház égett. A tető is tüzet fogott, és az épület egyetlen roppant fákjaként lobogott az ég felé. Két héttel később hárman beszélgettek az Evenstone Farm teraszán. Méből, a Sheriff és Bradford. Vég eredményben nincs sok magyarázni való mondta King mosolyogva. A Pig elejétől fogva Bradford volt. Az egész a köpenyestől csukjástól az ő fantáziájában született meg. Azért választottam ezt a jelmezt, szól közben a fiatalember, hogy megfélemlítsem stanley és merem állítani a sikerült is. Később aztán meggyőztem King barátomat arról, hogy tegye félre hivatali a gályait, és csapjon föl ő is fantomnak. Pompásan kiegészítettük egymást, előre megbeszélt tervszerű. Egyszer ő jelent meg a fekete lebernyekben, máskor pedig én. Ezzel elértük azt, hogy a banditák teljesen összezavarodtak a Pigbubi személyét illetően. Sőt, engem is megtévesztettetek, mondta Mibó. Voltak pillanatok, amikor szentünk hittem azt, hogy King a Pigbubi. A legkurcsább azonban, hogy Stanley is magára öltötte a fantom ruháját, jegyezte meg kint. és mondhatom Galáterve majdnem sikerült. Szerencsére Bradford barátunk a kellő pillanatban érkezett. Igazán a teljesítmény volt. A beteg ágyból kelt fel, hogy felvegye a harcot a közös ellenséggel. A bosszú fűtött, mondta Bradford. A kórházban elhatároztam, hogy a legelső alkalmat felhasználom a végső leszámolásra apám gyilkösával. Szerencsés véletlen, hogy éppen azon a napon szöktem meg a kórházból, amikor kisasszony kisasszonyt elrabolták. A farmomban lovagoltam, és magam öltöttem a csukját és a lebernyeget. Eleinte bizony nagyon gyengén éreztem magam, és alig tudtam a nyerekbe maradni. Később mégis összeszedtem magam, és a végső leszámolásnál nem remegett a kezemben a pisztoly. Pompás lövés volt, mint sok helyre nem is mehetett volna, mondta King ünnepélyesen. Stanley a legnagyobb gazember volt, akit valaha ismertem. Az ő halálával biztosítottuk a környék békéjét. Ne beszéljünk többé róla, szólalt meg mélyből könnyű borzongással. Élvezzük a jelet. És a jövő? Vágott közbe King mosolyogva. Ha te is úgy gondolod, akkor a jövő héten megtarthatjuk az esküvőt. Sokáig ültek csendben a teraszon. Amerre néztek, béke volt mindenütt. Sötétben álmodott a végtelen prél. A holt sápat ezüttse, elöntötte a távoli hegyeket, és a fejük felett mozdulatlanul ragyogtak a hidegfényű csillagok.